Bona tarda, Rafael, Bona tarda des de la sala de plens de l'Ajuntament de Palafrugell i uns pressupostos que ja us hem anat explicant a través de, de ràdio palafrugell.cat. Eh? Teniu allà doncs, eh, els punts més interessants, no? podríem dir, que portaran a la sessió plenària l'equip de govern format per Esquerra Republicana, Són gent del Poble i Junts per Catalunya en aquesta sessió plenària, que comença ara mateix. Només Marqueres arribarà de 15 minuts ho apuntarem quan arribi però no s'ha excusat perquè, perquè ve ara mateix s'ha excusat la, el retard bé passem, doncs, comencem aquest ple extraordinari d'aquest 28 de novembre és el ple extraordinari especialment perfecte per aprovar el pressupost però sobre hi hem afegit un punt més que és l'increment salarial de les retribucions del personal del 2019 Sí, senyor secretari Sí, doncs aniríem amb el punt primer d'aquest ple extraordinari que seria l'increment salarial de retribucions del personal de la corporació d'aquest any 2019 Bé, respecte a aquest primer punt moltes de les qüestions els varen tractar el, el, en el ple de dimarts passat com varem estar parlant de l'aprovació la, de, de la relació de llocs de treball el que, aquí, el que estem aprovant és l'increment retributiu del 2019 aquest, aquest increment retributiu significa que el complement específic que està condicionat en aquesta relació de llocs de treball puja un 18% en, en tots aquells treballadors que tenen aquest diferencial que se'ls ha d'anar pujant a part d'això també m'han parlat l'altre dia hi ha quatre adaptacions singulars això afecta unes 30 persones són 30 persones que es veuran modificat el seu lloc de treball i a, a veure-se modificat el seu lloc de treball automàticament eh, quedaran ja a dintre del que seria la, la, la normativa de, de la relació de llocs de treball i eh, només per donar la xifra això puja uns 80 80.000 euros que serien d'un estalvi pressupostària que teníem en capítol 1 en aquest 2019 i eh, amb això diríem és el que, el que provem ja... Uh, hi ha tots els expedients i uh, justificatius necessaris també l'informe jurídic tant de l'interventor com de tota la gent que sigui que hi pugui donar el vistiplau tothom hi ha donat el vistiplau uh, em vàrem parlar l'altre dia això s'ha negociat amb la Junta de Personal no la Junta de Personal no està d'acord en tots els punts que s'apliquen nosaltres els apliquem i com vàrem dir l'altre dia el que fem és, a partir d'una vegada aplicat, tornar a reunir amb la Junta de Personal intentar arribar a, a, a bon tort, a bon port. Ho vàrem dir l'altre dia, ho a repetir-ho ara, uh, totes les demandes que feia la Junta de Personal uh, entre el 2019 i el que parlarem a continuació en pressupost del 2020, no es poden fer front, a totes no es poden fer front, però considerem que fem un gran esforç aquest 2019, deixant el capítol 1, si no zero, quasi, quasi a zero i tot el sobrant el passem a poder completar aquesta relació de llocs de treball i en el 2020 on vam parar l'altre dia i, i avui tornarem a feriesment -hi, hi ha un augment significatiu del capítol sobretot per complir amb la normativa que ens marca aquesta relació de llocs de treball i que puguem adaptar eh, la, tri, la retribució que, troba, que cobren tots els treballadors en el que és la normativa jo si vol una explicació més específica la podran fer-la però vull dir, jo crec que he fet un petit resum del que significa això i ara passem doncs, en els portaveus que puguin demanar o fer les, les explicacions que hi ha senyor Ferrer Bona nit eh, senyor alcalde bona nit a tothom eh, respecte a aquesta incrementa reial bueno, res a dir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 ni tampoc 12 euros com 30 el que és la, vigi eh, la vigilància de tots els objectes de valor pels agents que estan fent aquesta feina i lògicament ells també manifesten que no estan d'acord amb les Fistes les fitxes de, de treball que s'han organitzat des de la RLT i per tant ells demanen, presenten alegacions i hi ha unes certes incongruències jo no parlo de calculatius sinó d'altres col·lectius també que manifesten que no estan d'acord també en aquestes fitxes de catalogització que s'ha fet des de la RLT eh, considerem que és una xifra al voltant de 200.000 euros que sembla que aquest cos ha de suportar una miqueta al canvi la RLT i que no es, no es contempla en el servei que ells fan eh, des del punt de vista del nostre grup considerem que els funcionaris han d'estar ben tractats, han d'estar ben motivats, han d'estar ben animats. i per això els polítics els hi devem en certa manera, que en primer lloc, la, la seva retribució signgui les adequades i per sobre, si és necessari, per lògicament després d demanar-hi en contrapososició, una feina ben feta. I ja que el prestigi dels funcionaris de l'Ajuntament de Palafrugell per la feina que fan, liderem en certs aspectes no? des del punt de vista digital, com econòmic com projectes liderem en certa manera molts ajuntaments aquí de Catalunya per tant nosaltres considerem que és una xifra contiosa i que caldria que es contemplés en aquest pressupost del, en aquesta puja del 2009 Molt bé, uh, respecte als complements uh, dir-li uh... Que nosaltres sí que ho complirem, el de tornicitat sí que es complirà el 2020 no? dir que que nosaltres sempre havíem que com estàvem parlant d'aquests complements eren per aplicar-se al 2020 si es havia, es havia entès malament doncs ho lamentem sobretot per una cosa perquè el pressupost del 2019 ja estava tancat, ja estava fet a més aquestes, aquestes, aquests acords hi si arriben en el primer trimestre del 2019 quan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 Respecte al 2020, si cas després en podem parlar ara o podem parlar després si vostè és partidari que aquest 8%, aquest 8,6% que em pugem al capítol 1 és insuficient bueno, ens ho presenti, nosaltres considerem que és el màxim que podem pujar no solament ho considerem nosaltres políticament perquè si pugem més en part eh, eh, se'ns ressentirien les altres àrees, o sigui, si diu que s'han de pujar més ens de dir de quines àrees han de treure els diners i, i també perquè doncs, aquesta regla de despesa que el senyor Interventor intenta conservar amb aquest 8,6% estem en el límit del, del que podríem fer i creiem que els pressupostos quedarien desestrodats si féssim una puja més alta com vostè demana A almenys que vostè digui escolti eh, eh, nosaltres, nosaltres som partidaris de retallar a un lloc per donar-los en el capítol no mos no, que jo, jo, no reivindico res. És ells que diuen que vostè els hi va comprometre en el 2019, aquesta 9307 de tornissitat i que també a vostè els hi va en el 2019 12,30 euros per vigilància dels objectes, objectes de valor. Només dic el que ells diuen. I al mateix temps presentar la no sí, serà... sí, sí, no, ja l'entesjo, no, ja clar, caldre. Caldre. Va, Jo vol pues... fer una prèvia. Sí, sí. I és que complíssim els roms, si us plau, o si sigui, no entrem, jo crec que sempre hem fet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 Uh, sí uh, al fons el senyor Rius bé, nosaltres des de com ho podem ens mantindrem al marge pel poc temps que portem al consistori, però evidentment confiem en l'increment salarial que vostès han, han ofert i amb les condicions de millora que el govern han estudiat així que per les retribucions del personal corporatiu del 2019 esperem que si és una millora doncs en principi ens estindrem, però que sàpiguen pel poc temps que podem. però que confiem. Sí, gràcies, senyor Alcalde. Bé, aquest podríem dir que és un, és un punt que és a continuació del, del punt que van aprovar en el ple ordinari d'aquest dimarts, que era quan vam fer la valoració de treball, d'alguna manera, i que també és un punt que, òbviament, condiciona el punt que s'aprovarà, òbviament, eh, el següent que era el tema de pressupostos. Nosaltres, en el ple passat, Eh, ordinari, quan van fer l'avaluació, van fer una extensió perquè consideraven que eren hereus del, del procediment van criticar com havia acabat al final però per si van fer una extensió però en aquest punt ja no ens considerem ni molt menys hereus perquè no, no, aquí no només parlem de l'increment de, de retribució, que també, que potser hagués sigut això només vale, però incorporem coses noves, per exemple nosaltres no compartim del tot l'adequació singular amb tot l'efecte del 2009 i per aquestes àrees concretes, jo crec que aquí evidentment que està justificat, perquè jo m'he dit els informes, i bé, la, la CAP de Recursos Humans, vinculat també a la pròpia CAP de les àrees, doncs ho, ho justifica, però nosaltres pensem que en, en alguna àrea és bastant més qüestionable. Ja dic, és un, és una, és un punt que, òbviament, doncs, condiciona tot el punt que tindrem a continuació, i nosaltres en aquest punt, igual que ja li anuncio en el següent també, farem un vot en contra vinculat al procediment i també a, les, a la forma en la qual es produeixen les pulles inclús en alguns informes i també vinculat a, al, al punt que parlarem després en molts llocs es, es parla de que aquesta equi, equiparació diguéssim, de lo que és en relació a la valoració s'arribarà el més aviat possible diguéssim, anunciant doncs, que el govern farà l'esforç que, que pugui fer quan en la valoració, quan jo vaig a la tria es parlava sempre dels quatre anys per tant, bueno quan no en tots els informes d'aquest no es parla concretament dels 4 anys, ja es pot a la millor entreveure que en el més aviat possible eh, no serà sempre dintre abans dels 4 anys, sinó que a la millor en alguns casos hem una mica més enllà, però en qualsevol cas això serà una responsabilitat de vostè. Però nosaltres en aquest punt farem també un vot, un vot negatiu, ja dic vinculat, amb, bàsicament, perquè no estem només parlant dels increments, sinó també d'aquestes eh, equiparacions singulars que nosaltres no havíem de tot clares. Bueno, el senyor Farage ja havia contestat abans li bueno, ja, si ho creia vostè fem un seguiment del, del ple de l'altre dia no? torno, li tornem a repetir el mateix uh, aquestes adequacions singulars uh, bueno, son, son, es, es, es, es fa una part, no tota, que per això també la Junta de Personal estava enfadada, no tota de la proposta que fa la Junta de Personal i hem, intentem també amb l'ordre que digui la Junta de Personal perquè sempre s'ha d'intentar arribar a arribar amb un acord i mm no hi ha altres maneres vull dir, perdone, hi ha altres maneres de fer nosaltres no hem trobat cap més que sigui en aquesta i que sigui un mes el més el, el, el més solidari possible hem, hem intentat, o sigui, si nosaltres hem aplicat alguna cosa a tota aquesta relació de llocs de treball és a seguir el més solidari possible vol dir, vol dir que evidentment eh, no, no podem complir el 100% però si no podem complir el 20% que el poc el que no complim, si ho complim el 80%, aquest 20% no, no, no només vagi amb una, amb una sèrie de gent, sinó que diríem que quedi repartit per això, diré, alguns eh, doncs tenen eh, el dels, dels, dels eh, complements que tenien no els podran tenir tots eh, hi havia gent que, havia, que havia pensat que si nosaltres havíem dit nosaltres hem dit el màxim possible amb la, amb la possibilitat de fer-ho en 4 anys mai ho hem afirmat, i ho vaig dir l'altre dia primer és perquè el senyor Interventor no ens, no ens ho pot confirmar-ho perquè depèn dels, dels pressupostos de l'Estat però nosaltres sempre havíem dit aquests, que mirarien de fer-ho en 4 anys és lògic que els treballadors diguin 4 anys, i divideixin per 4 i surti 25% però nosaltres mai amb cap junta de personal hem parlat de 25% i continuem amb la certesa de que farem tots els esforços perquè intentar-ho complir amb, amb, amb aquests anys és molt difícil de quantificar però una de les quantificacions que teníem a sobre de la taula no fermes, però aquests números que fem que es modifiquen molt perquè, per exemple, en el moment que hem fet aquestes adaptacions singulars o els interins que passen a definitius o l'adequació de tots els llocs de treball amb aquesta relació de llocs de treball en el 2020 això quan ho hem tingut comptat era molt lluny del que en el principi, en els primers números que havíem fet perquè això fins que no el tens el número total no el sàpid però havíem fet alguns números que aquesta, aquesta adequació dels llocs de treball costarien uns 800.000 euros i en aquests dos anys arribem cap als 500.000 d'acord? O sigui que mm, això diríem amb, amb números d'esborrany, eh? amb números d'esborrany Vol dir que eh, això ens dona esperances, això, no? dona esperances, que si només en queden 300.000 es puguin acabar de fer. Ara, de totes maneres, dir-los que, que hi ha una qüestió que és molt, molt important. Tota aquella gent que es vegi pujat el sou en aquest 2019 i aquest 2020 li queda consolidat. O sigui, el 21 no és que hi faris una aportació nova, sinó que farem una aportació nova sobre, sobre una xifra ja alta. Eh? i per últim, i jo me quedaria que no cal que ho repeteixi, però a mi m'agrada molt repetir, que això no és un augment de sou en els treballadors un eh? no augment de sou que tenen tots els funcionaris això és una adequació dels llocs de treball o sigui, tota aquella gent que s'ha comptabilitzat que cobra per sota de la feina que està fent de que cobri per la feina que fa eh? i això és el, el que hi ha o sigui, eh, a vegades jo ja sé que vostès que estan aquí al món de, de la política, sobretot els, el Partit Socialista que porta any molts anys no se'ls ha d'explicar això, però jo dic sobretot eh, cares a fora, no? I nosaltres no pugem en el personal, no fem una puja de, de diners en el personal, el que fem és bueno, una cosa que hi estem, jo crec que aquí estem tots d'acord, adequar el sou eh, dels treballadors amb, amb, amb la feina que fan i, i el que una petita ronda si hi ha alguna... Sí, només, sí, senyor, només és, això que diu és veritat que el que fem és adequar però quan parlem d'equacions especials, vol dir que aquesta posició es arribaran abans que, a no, no. que, sí, que no. la resta de l'equiparació. No només ni només. Quan fem equacions especial, està clar que quan la valuació el component específic és el tòpic que tenen per a per la seva categoria. Per tant, quan diguem que fem aquesta d'equació especial i en aquest cas incrementem, el qual vol dir que si la resta i per exemple arribo al seu objectiu en 4 o 5 anys, o supòs que siguin en 4, sí, sí, sí. aquesta gent pot arribar en 2 o 3 anys. això és correcte també. Sí, sí, sí. No, no, I aquests ja no compraran. Quan arriba el seu, top, no. arriba el seu topall s'ha acabat. Sí. Sí, sí, sí, no, els no, no, que no, li clar. estem reconeixent l'adequació especial és que li de alguna manera, avançant els terminis per arribar fins al final. I això és el que jo deia, que el nostre grup, bueno, no, no és que no qüestionem que, que sigui una figura que es pugui fer servir perquè la llei ho perdeu, però nosaltres segurament haguéssim fet una aplicació diferent, no, perquè té la seta que sí, sí, nosaltres sí. no governem vostès, sí, per tant, no... Per però sàpiga que n'hi ha alguns que és de justícia fer-ho eh? sí, sí, no, sí, no, no, no te'n volia parlar d'un cas concret jo crec que si fem aquestes educacions singulars eh, conjuntament o, o més o menys pactant-los o mis pactant amb la Junta de Personal eh, vull dir és que a la Junta de Personal ens aposa els que ells saben que són els casos més greus i n'hi han de casos greus en aquí que per raons que siguin històriques eh? no, no, no. en cap moment, en cap moment eh, eh, hi han acusacions sinó històriques i hi algunes històriques abans d'inclus de, de, de governar el partit socialista i l'entesa que venien de complements antics i que, i que, i que... si no hi ha res més doncs posarem aquest punt número 1 a votació vots a favor del punt número 1 vots en contra abstencions doncs s'aprova per 12 vots a favor, 8 en contra i una abstenció. Molt okay, bé, passem al punt número 2. l'aprovació doncs, inicial del pressupost general 2020. Bé, la feina que hem vingut a fer avui... Bé, començarem amb els números. La regidora de Vicenta ens farà una primera explicació sobre uh, les grans xifres d'aquest pressupost. Olga Palaia, Olga. Sí, moltes gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Bé, enguany uh, presentem un projecte de pressupost que sendeix un total de 37.982.127 euros, bueno, euros. Aquest pressupost presenta un augment del 4,11% respecte al pressupost de l'any anterior és a dir, de l'any actual, 2019. Aquest augment ve donat sobretot per l'augment de la recaptació de l'IBI causada per la regularització cadastral, que, com ja hem parlat, no? que ha augmentat la base imposable a un 6% i aprofito també per recordar que en el fa dos plens vam aprovar les ordenances fiscals sense augmentar la pressió fiscal als contribuents i, per tant, aquest augment sobretot ve donat per aquí. Si els ingressos, veiem que els impostos indirectes pugen a 16,5 milions, representen un 43,5% del pressupost total. Les taxes i altres ingressos representen gairebé el 30%, un 29,6%, i les transferències corrents, un 16,3%. Si ens fixem més en detall, veiem que els impostos directes pugen pel que ja he comentat, per l'augment de l'IBI. Ens augmenten també les plusvàlues. El fet és que consolidem ja un ingrés que fa dos anys... Eh, tenim que és major el pressupostat, en els últims anys hem, hem ingressat més de 2 milions d'euros, sobretot donat per les herències, que representen un 40% més o menys de les plusvalors que rebem, i per l'augment de les escriptures. També consolidem un augment de, de l'import recaptat per l'ICIO. Les taxes eh, pugen lleugerament per un cantó, tenim un augment mínim en la taxa d'escombraries i per l'altre un augment en la, la taxa de subministrament d'aigua per, sobretot pel per tema del rendiment de la xarxa que ens ha millorat. Són increments en els ingressos, eh, no, en, no en la taxa que, que paguen els contribuents. Les transferències corrents per a aquest cantó baixen primer perquè hem de retornar una part de la liquidació de, del 2017 a l'Estat pel que fa a les multes eh, consolidem també un ingrés per l'evolució dels últims anys els ingressos patrimonials també ens pugen per la consolidació del cànon de les boies i per les parcel·les de proposta de venda. Les transferències de capital també ens augmenten pels ingressos del FEDER, sobretot destinades al Museu del Suro. I els passius financers ens han baixat pel decrement del préstec i del deute que tenim. Pel que fa al capítol de les despeses, veiem que la despesa del personal representa un 35,31% del pressupost per un import de 13,4 milions d'euros. Una altra de les xifres importants de despeses són els béns corrents i els serveis, que pugen al 46,6% del pressupost, 17,7 milions d'euros. Les despeses de personal, com ja bé ha dit l'alcalde, pugen un 8,6%. De fet, s'han reduït inversions per augmentar el capítol de despeses de personal. Les despeses corrents les estem augmentant en un 3,62%. En aquestes despeses s'han previst uns 300.000 euros pel contracte de residus, neteja i deixalleria i també es preveu pel contracte de conservació de biopública i el contracte de serveis funeraris. I les transferències corrents també ens augmenten un 2,33%, sobretot per les transferències amb organismes autònoms. Hi ha l'aportació del museu, l'aportació de l'IPEP, ja que ara, actualment eh, els hi traspassarem la, els diners per la fira de vins, Llavors hi ha també la subvenció del Club Nàutic i del, del Club Hòquei. Per resumir una mica, les principals augments de despesa van a les àrees de cultura, que augmenta un 15,7%, joventut, gairebé un 12%, la llar d'infants un 10%, seguretat, social, eh, perdó, seguretat ciutadana un 9,3%, hi ha un augment d'un 9% en participació i relacions ciutadanes, un 8,4% en serveis socials, un 6,7% en esports i un 6% en educació. Si mirem més bé el pressupost, veiem que l'àrea de medi ambient i serveis baixen, però això és perquè es crea la nova àrea de qualitat urbana i per tant transferim els, els recursos. L'àrea d'Hisenda també baixa perquè fem una consolidació a la baixa del recaptador municipal i hi ha una disminució en, en, en, en l'import del pla de barris perquè és plenament subvencionat i a partir d'ara només es farà la contractació de personal. Pel que fa pressupost, el pressupost del Consorci del Centre Fraternal, han presentat un pressupost de 25.210 euros. I pel que fa al pressupost de promoció econòmica de Palafrugell, de l'IPEP, dic que l'IPEP puja en 73.000 euros el seu pressupost, és un augment del 8% també perquè hi ha aquestes transferències corrents que he dit des de l'Ajuntament i té un pressupost de 473.000 euros i aquest seria a grans termes el, el resum de, del pressupost Bé, com explicava la regidora tenim un pressupost eh, que puja aquest 4 i 20% ens acostem en els, 3, els 38 milions d'euros la puja més gran és el capítol 1 no tornem a repetir altra vegada el mateix discurs que varen començar dimarts passat l'hem fet avui eh? només donar aquesta xifra que puja el 8,6% d'aquest 8,6% la gran majoria, una part és l'augment que ens ha fet marcat per, la, per lleis de pressupostos de l'estat a tots els treballadors i l'altra diríem que és el, el, aquesta relació de llocs de treball només indicar que com a contratació nova hi ha el treballador d'aquesta nova àrea que encara no té nom que de moment l'hem qualificada amb el nom de qualitat urbana, que és un tècnic d'agrupadors, de, de un auxiliar administratiu interí per serveis jurídics i per, per serveis generals i l última és el conserge per, per als pavellons a mitja jornada això també aquest conserge per mitja jornada ve donat que eh, les, hores, les hores que fan que tenen de, de conserges no podien cobrir totes les hores que, que tenim els paellons oberts i com que eh, no poden fer més hores extres i es havien de contractar empreses externes que fessin el servei aquest servei addicional, doncs de llavors s'ha decidit contractar aquesta plaça interina de mitja jornada. A part d'això hi ha dos agents caporals, dos agents que passen a caporals. No? I, i que també, eh, doncs entren doncs entra d'aquest i els la projecció interna dels jocs de treball de l'àrea de Secretaria i de Govern Obert. L'aspecte en el que és en el capítol 2 que puja un 3,6%, ho comentava la senyora regidora, segurament que la part més important ha de ferem un repàs una mica de punt per punt la part més important és aquest 36.000 euros que apujarem a tot el que és el tema de neteges haurem d'acabar de concretar amb la nova tècnica si van ben bé per, per neteja urbana o van, o, van per, o van per escombraries i, i després bueno, fem aquí un resum de, de si anéssim àrea per àrea val? per exemple doncs, en, el que, en el que és l'organisme deu, que és alcaldia cooperació, protocol, equip de govern etc etc. Uh, bé aquí si poder els hi pot, els hi pot subtar qui sortir el hockeyque i hi an aquí aquest la subvenció del hockey és una subvenció que fa que portem temps que els estem donant no com a entitat esportiva en si sinó com una col·laboració amb una amb una entitat que està competint a la primera divisió eh, estatal en aquest cas. Mm a l'Hockey League van estar-hi fa dues temporades se'ls hi va donar aquesta ajuda de 10.000 euros l'any passat estaven a Nacional se'ls hi va donar 5.000 aquest any tornen a estar a l'Hockey League els hi tornem a donar sortir amb aquests, aquests 10.000 euros el que passa que volem separar-ho molt de l'esport l'esport i la seva subvenció com a, com a club esportiu però nosaltres eh, el, els clubs esportius el que fem és donar una subvenció per a tots els, eh, per a tots els, els practicants amb edat de formació això és a part d'això per al nom que dona a Palafrugell a fora L'altre dia, eh, no sé com fa, hi havia la televisió TV3 a Palafrugell retransmetent doncs, un, un partit de, de hòquei. Eh, tenim el pavelló adequat quan hagin de venir-ho a, a filmar i llavors doncs, això consideràvem de que necessitàvem una ajuda més, però sobretot en aquest aspecte de promoció del poble. Havien posat en l'IPEP, el però ens, els, els costava molt com a organisme intern doncs, de, de, de, de fer aquesta subvenció i llavors l'hem passat a, a protocol. Veuran vostès que en retrovisions bàsiques dels òrgans de Govern eh, hi ha una puja considerable, podríem considerar que és una puja considerable, perquè el 2019 no hi havia cap diners consignat i el, i el 2020 hi ha 78.000. Això és perquè en aquí tenim tots els regidors que, són en, que, que, que estan d'alta de la societat social. No? Llavors no reben indemnitzacions, sinó que reben un sou i, i són en aquests. En canvi, si vostès baixen més avall, en el que és a la 23.301, les indemnitzacions en els regidors en aquí baixa és veritat que del 2019 eh, en el 2000 hi ha una puja també és veritat que nosaltres som un regidor més no? i que hi ha hagut un, augment, un petit augment multiplicat per tots els mesos i per tots els regidors més el regidor de més és aquesta diferència que hi ha entre uns i en, el, i en, uns en els altres també eh, proposta de, de, sobretot de, de, de com ho podem hem, hem assignat eh, l'assignació per aquest 2020 en els grups polítics eh, hem, hem fet una petita puja que després acabarem de concretar a partir del gener, doncs tindrem aquesta petita puja en eh, aquí Allà. serveis generals que és l'11 llavors vostès facin les preguntes que fan els que puguem els contestarem marcar per exemple la disminució de serveis postals eh, més que res perquè totes les notificacions electròniques Això així ens ho permeten també trobaran doncs, que hi ha una puja considerable a la consergeria de Can Bec, perquè ens hem de canviar una mica tot el que és el sistema de, de, de, de consergeria i hem contractat una empresa de consergeries per fer aquests serveis externs, llavors en parlarem més endavant d'algunes altres que, que, de dependències que també el faran servir i llavors hi ha aquesta petita, aquesta petita, aquest, petit, aquest petit augment no? i per últim a dir que a l'últim punt d'aquest 11 de, de, de l'organisme 11 veuran que hi ha una puja considerable respecte al 2019 perquè el 2019 va haver un error eh? és les indemnitzacions per raons de servei Aquest, això són indemnitzacions que es paguen a persones de fora de l'Ajuntament que venen a fer algun servei puntual en l'Ajuntament sigui una xerrada, sigui una formació sigui un expedient disciplinari que necessites una persona una persona que, que, que de fora que, que vinguin aquí o qualsevol dels tipus d'assessorament normalment aquestes persones que venen aquí cobren unes dietes i en aquí són dic perquè eh, en el 2019 van faltar dos zeros no? estaven volint sortir en 19.000 però es van, va haver un error i varen sortir en 192 Mira, el Servei general ja s'han fet les modificacions que fa i una vegada calculat més o menys el que sortien en el 2019 eh, en el 2020 surten aquests 16.000 o sigui no és que sigui una un error d'aquest any és més aviat un error de l'any passat i que és veritat que hi ha hagut molt més assessoraments, molt més expedit disciplinari, i aquesta xifra del 6.000 del 2018 quedava en curs i creiem que amb aquests 16.000 ens podrem, podrem, podrem fer-ne front. En l'apartat 12, aquí a Isenta, no tenim res res de, de l'altre món. En l'apartat 20, que hi ha el pla de barris, una mica ho ha explicat la regidora, el mantenim obert, sobretot perquè hi ha, hi ha un dispositiu de treball que, que és el un organisme, una oficina, crea una oficina de treball amb, les, amb, amb, amb una subvenció que ens ve des de la Generalitat ens la donen com a, a expla de barris i per això mantenim aquesta partida oberta i l'única cosa que fem és posar-hi una partida per, el, per la neteja del, del local perquè allà el faran no? però hem de tenir aquesta partida oberta per llavors aprofitar la subvenció que ens adonguin per poder lo crear d'urbanisme no hi ha res i casi, com fem la part d'inversions ja acabarem de de, de parlar en l'apartat 31 de participació que hi ha totes les festes de barris, això ja vàrem explicar-ho l'any passat però hem canviat un mica el sistema abans donava una subvenció a tots els barris que, que feien festes i ara el que fem és com un concurs entre, entre ells i repartim els diners que tenim, que aquest any no s'ha esgotat els diners que tenim eh, depenent de, de la tipologia de, de, de festes que fan per això vostès veuran que aquestes agrupacions veïnals surten amb un pressupost zero i que i que després a, a aquests 26.000, que són les, les subvencions de veïns, són els que se reparteixen a ells per les festes. Si vostès troben de que hi ha algunes, algunes, com seria Tamariu, perdona, Llafranc, Llufriu i Calella, que ja surten en una partida, és perquè aquestes partides aquí són per fer la festa major i, en canvi, hi han associacions que a part de la festa major organitzen actes durant tot l'any i llavors els donen una subvenció a part, no? L'apartat d'IPEP eh, ho teniu ha comentat per com ha comentat la regidora i havia la fira de vins que era una fira que, que abans no sortien en pressupost i ja aquest 2020 serà el tercer any que ho estem organitzant, no sortí en pressupost que sinó que feien una modificació de pressupost, eh, ja feiem una modificació de pressupost des de l'IPEP l'any passat i aquest any ja sortirà en el pressupost i d'aquesta manera, donc ens doncs, podrem anarhi. Uh, Departament d'Educació si volen fer alguna pregunta la faran, per exemple només a títol de, de total, perquè només són 2.000 euros uh, que és el Premi Candelària que és un premi que abans organitzàvem l'Associació de Mís de Candelària i que ara Dissol i es va decidir que, que continuaria mantenint aquest, aquests Premis Candelària que creiem que, que és importantíssim uh, sobretot com a homenatge en el Rodolfo i també per, per, la, per la participació que hi ha i a partir del 2020 se'n farà càrrec l'Ajuntament Uh, altres dades d'educació, de, de, si volen algunes dades, però això te, es va explicar tot el, el pressupost d'educació es va explicar molt de, detalladament en el darrer consell escolar Municipal sí que m'agradaria donar una xifra en aquí que el regidor de Medi Ambient està molt content i és que si mireu la, la comparativa de la calefacció de l'escola Torre Joma que el 2018 havien 17.000 euros no? i hem pressupostat pel 2020 6.000 euros. i això és gràcies a una que hi ha les calderes de biomassa caldera que ja s'estan instal·lant o està a punt d'instal·lar-se en el Barcelona i eh, llavors la calefació de Barcelona que estem a 19.000 esperem rebaixar també en aquests 6.000 i també la que s'està fent en, el, en la piscina que també aquest com passem al Parc d'Esport ja, ja, ja la veurem en l'apartat 34 que és de llarg d'infants marcar diríem com a puja extraordinària tot el que és el contracte extern del Tomeñí al Tomení hi ha tota una sèrie de gent que treballa en al Tomení eh, i aquest personal és el fix en allà però eh, degut a que per poder rebre subvencions necessites arribar a una ràtia determinada eh, doncs eh, es va ampliar la quantitat d'alumnes que podien anar-hi i per poder fer front a aquest augment d'alumnes el que es va fer és eh, contratar un, un, un, personal, un personal extern i dius- que ara actualment el Tomení està al 100% o sigui que eh, necessitarem aquest, aquest contracte extern al, al per poder donar servei a tot el que és, el que és eh, aquest servei eh, addicional. en el 35 que és la Universitat Oberta de Catalunya només, bé, de les universitats només eh, comentar que l'UDG va començar un màster en aquí, algun dia en havíem estat parlant però que en els últims anys ja no s'ha de presentar-hi ningú, la universitat no tindrà més i el 2020 sortirà doncs en zero amb cultura, en festes de primavera, pujant 10.000 euros, que és la promesa que nosaltres vam anar fent, d'anar donant prestigi a les festes i anar augmentant la, la, la, les activitats que, poden, que, que es poden anar fent allà. Surt ja marcat en aquest pressupost la neteja de l'antic edifici del Museu del Sur, que serà la propera, la propera seu de, de les arts escèniques. De moment hi ha la neteja i amb festes populars també anem pujant eh, pujant molt menys de tot l'augment de, de, de festes que estem fent perquè estem del 18 fins ara els hem el, mantinguent bastant en aquestes xifres i, i ens hi estem doncs, eh, hi estem fent. Res, respecte al 42 que és el del museu crec que ho ha explicat la regidora també, no? Del personat, no? Bé eh, del museu hi ha, hi ha un, un canvi de, de personal si, cas, si volen fer més explicacions el senyor Salvatell els hi pot explicar un canvi de personal que passa del capítol 1, capítol 2 o al revés del capítol 2 hi ha la jubilació d'un dels conserges del museu i aleshores aquestes funcions de consergeria de, que s'han anat ampliant amb molt temps conforme el museu ha anat assumint altres eh, equipaments, com pot ser doncs, eh, la Torre de Guaita o la, o la Torre Dipòsit és eh, eh, d'això, aquest, aquestes funcions eh, de diguem de fa temps que eh, s'integren en el capítol 2. Eh, continuem doncs, l'Institut de Comunicació l'única variació que hi ha és bon amb vostès que en comissions publicitàries surt a zero perquè això s'ha quedat consignat en el capítol 1 a la biblioteca no hi ha gaire res més en el teatre hi ha petits canvis però són treballadors que salten de cultura a teatre que fan la mateixa funció, són la mateixa però com que van en dues partides diferents eh, eh, podem veure totes aquestes, aquestes petites eh, variacions benestar social Vostès veuran que benestar social doncs, puja d'una forma considerable, creiem que és una de les coses que hem intentat mantenir, no sols bé mantenir, sinó augmentar tant com puguem. Vull dir, una de les coses que també hem incorporat, vam començar a incorporar aquest 2019 i aquest any es queda ja reformat, són tot el que són les vexes extraescolars, és una de les campanyes que estem fent una vegada tinguem Educació 360 ho incloarem juntament amb Educació 360 estem molt contents del, de la marxa que ha portat aquest any, farem petits canvis només organitzatius de, de, de presentar documentació però estem molt contents perquè es tracta de donar beques a tot aquella gent que normalment eh, eh, per dificultats econòmiques de les famílies no participaven en activitats escolars, aquí no hi hauria l'escola de música perquè va a part val? però sobretot principalment amb, amb, amb, amb esports però també això també ens ha ens, eh, ens implica també altres eh, que podrien ser doncs, eh, doncs, activitats que, que, que fan que munta la pròpia AMPA o Anglès o coses d'aquestes creiem que és un, una bona eina que, que, que amb aquesta consolidació del 2020 segurament doncs, que direm pujant perquè és la manera de poder fer més integrador, integrador palafrugell amb gent gran vorant vostès que hi ha doncs, eh, les activitats eh, hi ha activitats per la gent gran Uh, hem augmentat el, el suport en els pisos dotacionals aquesta gent s'hanat fent gran i necessiten uh, més col·laboració i posarem això i després ho he explicat abans amb la consergeria d'aquí dintre per la que era, doncs que també hi ha la consergeria de la gent gran que amb aquesta empresa que hem pogut contractar ens ha sortit un preu raonable que és el que sempre havíem jo bé, crec que ho havien dit tots els polítics en paraules diferents però que tots deiem el mateix que si és assumible es podia assumir i hem pogut assumir-ho en aquesta manera Vale. en joventut eh, remarcar eh, doncs, l'augment de la festa major que és una de les promeses que teníem eh, sobretot perquè, perquè després de la crisi els grups musicals van augmentant i si no hi posem més diners anem baixant la qualitat i després els joves s'enfaden i, i, i després doncs, eh, bé, és intentar eh, eh, anar pujant per poder mantenir el nivell veuran vostès que aquí de joventut però també de benestar pugen els educadors del carrer perquè això els educadors del carrer abans estaven al pla de barris una vegada es ha produït el pla de barris això es reparteix entre aquestes dues, entre aquestes dues regidories d'acord amb uh, la part d'esports per exemple no, bueno, no, no hi ha gaire res més per comentar només el carburant combustible de la piscina puja a 32.500 euros senyor regidor de Medi Ambient s'equidim aquesta quantitat per veure si quan tinguem la biomassa, no? la biomassa fem un gran estalvi i no cremem més eh, carburants fòssils a l'àrea de serveis la, jo crec que la notícia més important és que baixa el tema el, tot, el, tot el que és neteja viària com ha explicat també la regidora ple, llavors explicarem bueno, comentaré només la creació de la nova àrea i el que fa de Medi Ambient el que deixa de fer és el contrat daquesta recollida de residus hem posat l'escorxador si més no per veure que estem a zero no? amb un pressupost de 100.000 euros i unes pèrdues de 140.000 euros el 2018 i una part del 2019 l'escorxador és tancat des del setembre del 2019 val? i i, ja I l'últim és el per últim, abans de passar a no, la policia local l'àrea aquesta de qualitat urbana aquesta àrea de qualitat urbana ho he explicat abans, la única persona que, que, que s'incorpora de nou que no és a l'Ajuntament és la tècnica, llavors en aquí hi haurà l'inspector de via pública que ja es treballa a l'Ajuntament que s'incorporarà en, en aquesta i dos auxiliars del medi ambient o sigui serà una, una àrea que d'entrada s'ordinarà amb un tècnic, un inspector, dos auxiliars i seran per fer aquesta feina i planificar tota aquesta feina que hem parlat molt en aquí i esperem que amb això ens adongui la, la sortida principal en el, ja en l'últim punt que tinguen aquí que seria de l'Ajuntament tenim la policia local que aquí el més important de la policia local és que canviem el tema de la societat social això no és una cosa bé nostra bé, bé des de l'Estat sobretot al moment d'aplicar la jubilació anticipada de les policies, el que fan és pujar se la quota de la, de la societat social a tots els ajuntaments i això és el que fa referència en els capítols de, de l'Ajuntament després, bueno, la regidora ha fet esment ja en els altres tres estaments que són l'IPEP, el Museu del Suro i el Consorci de, del Fraternal, que bueno, allà he donat a les xifres i no, no hi ha canvis substancials i amb això faríem el resum de que seria el capítol 2 i ara el primer tinent d'arcalde com la col·laboració del regidor del museu explicaran tot el que es fa referència a les inversions Bé, bona tarda, gràcies senyor arcalde les inversions de 2020 pujaria en 2.981.000 euros gran part d'aquestes inversions la, la part més principal se'n va en el projecte museografia de la primera planta del Museu del Suro amb un import important de 664.000 euros eh, bé, això ho explicarà més bé el senyor Salvatell d'aquí moment i eh, en gran part els 2.981 van a les millores urbanes millores vials i àrees serveis millores d'enllumenat públic eh, que, que els teníem que els teníem eh, Bueno, que creiem que, que inclús va sortir a l'anterior ple doncs eh, millores amb, amb, amb tal lo que siguin les escoles eh, inversions eh, amb servei de recollida de residus eh, inversions en immobles per la corporació amb equipament informàtic tenim el pla del de pla director de la bicicleta amb un import important tenim inversions amb xarxa d'aigua tenim una una inversió plurianual amb allers amb una dotació de 100.000 mil euros. Tenim un import important de 305.000 mil euros amb la pista ciclable al costat de l'autovia de Calella. Tenim dos carrers, un el carrer Ciceró, Alafranc i el carrer Constància Palafrugell amb 94 i 160.000 mil euros. Tenim subvenció amb els capitals de capital amb activitats econòmiques que la teníem dotada, per 30.000 euros i aquest any la dotarem en 50.000 per incentivar bueno, com tots sabem doncs eh, la creació de, de l'associació oxigen donc ha reactivat i podem dir que amb gran manera donc eh, aquest any que teníem un projecte per, per inversió de millores de, de, de comerç teníem 30.000 i veiem que que, que s'han eh, augmentat molt les les demandes d'ajudes i la dotem en 50.000 i també com a remarcable és que per primera vegada doncs, dotem amb 60.000 euros 30.000 al nucli de Calella 10.000 al nucli de Llefranc 10.000 a Tamariu i 10.000 a Llufriu que bé, els dotem amb la intenció de que això siguin millores, petites millores urbanes en aquests nuclis de les quals no, no dependrà de, de, de, del propi juntament, sinó que dependrà de del que ells decideixin aquestes petites inversions en eh, prioritats això no vol dir que les millores urbanes que dit abans, les millors, millors amb vials les millores amb enllumenats les inversions, tot això no, no treu que es continuaran fent el mateix que es fa en aquests nuclis simplement que es doten aquests 60.000 euros perquè ells puguin determinar les prioritats en els quals eh, volen actuar eh, redacció de projectes tècnics eh, puja 95.000 euros sabem que, que, que tenim un projecte important i necessari creiem que és l'Avinguda d'Espanya el desdoblament tenim una inversió important a la inversió de xarxes d'aigua tot això que són petits, són petits imports perquè ja ho heu vist que eh, simplement només, només amb grans xifres Uh, puja molt el museu el museu, l'inversió al museu. Aquí tenim la inversió, també el capital uh, amortar el préstec de la fundació, gent gran. però el reste són de gotig que van sobretot a millores i inversions de, de, de, de, de coses determinades que ho constatem com estem en els plens, doncs que, hem d'actuar per al manteniment de, de totes aquestes petites millores i que és un degoteig constant i per mi no hi no ha més ah, B. sí, també dic que, que aquestes, aquestes dos carrers que diem que, que tenim els carrers i seriós i el carrer Constància que pugen 94 i 160 mil euros aquí no és ventat evidentment que tal com dèiem abans el projecte tècnic més important que tenim en aquest moment és el projecte tècnic de l'Avinguda d'Espanya l'Avinguda d'Espanya pel, pel seu pel seu volum el seu volum que podríem dir volum en quant a, en quant a mobilitat i, i volum en quant a diner perquè el diner que podríem pensar que pot costar això en un principi podríem parlar al voltant dels 3 milions d'euros evidentment no estan contemplats en aquest, en aquest apartat d'inversions de 2 981 sinó que com vostès saben hi ha els les, les defenses, inversions financeres sostenibles dels quals nosaltres amb una, amb una eh, pensant en, en un o dos anys pensem que podem afrontar aquesta inversió que ens acostarà que en aquest moment, doncs, des de allà on ens arriben la gran candidata de, de turisme, doncs ens, puc, ens falti en aquest moment doncs, aquest quilòmetre per desdoblar des de la Meridiana de Barcelona a l'autovia de Calella. Aquesta inversió, que és una inversió molt important, a més comporta una inversió... Eh, logística molt important en el qual el, el, el desdoblament no es pot durar a fer possiblement eh, amb un any, amb un any i possiblement no solsament per un tema financer, sinó per un tema logístic. Doncs s'urada amb dos anualitats. Que per mi passar. I ara si vol Sr. Salbatella que va explicar mm -hmm. un versió del de pinzellades sobre la inversió en el museu. Uh, gràcies Sr. Alcalde. Uh, bé, um, com deia el senyor Vigues, uh, la inversió del, del museu és una de les més importants um, del capítol d'inversions i això respon al moment en què estem, en, en què entrem... Um, en relació doncs, amb aquesta institució que com, eh, bueno, com ja es va explicar a la roda de premsa eh, fa referència a la implementació de la nova museografia eh, que es durà a terme en els propers dos anys eh, i que és la culminació de tot el procés que ja es va iniciar Uh, fa uns quants mandats quan es va produir el trasllat de, del Museu del Sud, on era l'antic Arts i Oficis, uh, l'actual seu de, de Can Màrio. Aleshores, uh, bé, jo penso que aquest és un dels projectes de poble uh, més importants que, que haurem afrontat en, en molt de temps és un projecte que de fet va més enllà del que és Palafrugell o sigui, tindrem, tenim i, i tindrem encara més un museu de, de rang mm, nacional de rang de país eh, centrat en el suro de la qual Palafrugell eh, n'és d'alguna manera la capital simbòlica però que comprèn tot el, el que és la, bueno, la regió de Girona i durant eh, segles va ser el principal motor de l'economia local i tot això per explicar que eh, veure aquest, aquest pressupost aquesta inversió representa un esforç molt important per l'Ajuntament eh, però és un, és un esforç mm, necessari i eh, mm, en fi, amb necessari i que a la vegada, eh, o sigui, se, ha de tenir, tindrà una rendibilitat mm, amb el temps eh, inqüestionable. Eh, val a dir que, mm, i com a mostra de la importància d'aquest aquest projecte, aquesta inversió no és només una inversió pel que fa a l'Ajuntament, sinó que, bueno, com, com poden veure, el o sigui, el total de la inversió són 664.000 euros, eh, dels quals l'Ajuntament n'aporta eh, aproximadament doncs, una tercera part, 199.000 euros. Eh, hi ha un pla europeu, un pla FEDER, eh, que, que ho subvenciona per import de 274.000 euros, i llavors també hi ha una, una inversió, un, una, un finançament de la Diputació de Girona per valor de 190.000 mil euros. Això correspon, això fa aquest 160, a aquest 664.000 euros i correspon en aquesta primera fase que de moment completarà la planta baixa del Museu del Sudo. L'any 2021 es durarà a terme la planta superior i eh, també l'edifici annex de Calganxó on a la planta baixa i soterrani hi anirà una, hi ha d'anar-hi una anoteca i eh, centre d'interpretació del vi per posar en, en solfa l'estreta vinculació que hi ha entre el món del suro i, i el món del vi. Gràcies, Sónia Salvadella. Però el senyor, senyor Vigues, que s'han descuidat sí, sí, un punt jo perdó, perdó, m'he dues coses que crec importants uh, temes per, parlats en, aquí uh, en plens anteriors uh, hi ha la participació de 20.000 euros en el sostre cívic i l'aportació a la residència Vimar de Plaja d'Aro per valor de 45.000 euros que no havíem esmentat en el tema d'inversions gràcies, senyor Vigues comencem, doncs, el frame bé, senyor Esquerran ara ho faré bé. Síor uh, Ferrer Ho fa sempre bé.m' visar abans. Com començo. Com comence a avisar? Sennyor Calde, abans de procedir a parlar dels números, voldria fer unes consideracions generals perquè els números vénen donats per una política global que hi ha en els ajuntaments. Palafrugell no és una isla, Palafrugell és part d'un tot, d'un territori, d'una nació. Però és clar. Ves que invertim en promoció turística i bàsicament la nostra economia és una economia turística, però com se sosté que des del govern de la Generalitat es permeti tancar fronteres que es perjudica el turisme, eh? Podríem No, no, no, jo li, supos, dic, eh? jo li dic, unes sí, consideracions si vol un debat que podria fer. fer i... general, el polític general, podem no, fer-lo no. a la ràdio i ens obriem les portes. Vale. Bueno però, bueno, jo le podria fer. Eh, lògicament la proposta de sortir del reiny de l'Espanya, sortir d'Europa, tenim fons feder i jo felicito els que han aconseguit. El premi Girona tenir-lo que fer a Barcelona i no aquí em sembla que és un desprestigi. Jo posaré el cas, posaré el cas que el príncep d'Astúries que va conèixer un petit premi, ara té una fama internacional. Senyor, senyor Ferrer, si no se senyés en el debat del pressupost, li trec la paraula. Doncs, esclar, jo estic parlant, uns, un, un, un, un, unes consideracions per Les veure... Les polítiques que, que, que vostè clar, no, no No, no, no, jo, jo li dic per una cosa molt clara. Jo, esclar, quan, quan parlen comerciants o com parlen petits empresari, li dic, no, és que ara vaig a parlar del, del, del pressupost de l'Ajuntament i em diu, i del nostre pressupost? Clar... Tot aquest, eh, tot aquest procés, tot aquesta maramor social ens ha portat una fugida d'empreses, ens ha portat eh, petites inversions en mobiliari que s'han fugit... Últim, ens ha portat... últim avís, senyor ha portat, Ferrer. Vale. Últim, avís. últim avís. Si vol vale. parlar de alguna cosa del pressupost, si torna a dir una paraula que no sigui del pressupost, li trec la paraula. Aquí suposo que hi ha d'haver una certa democràcia. Jo crec que tota vostè la democràcia ten... que vulgui, no. la democràcia... Però, perdoni, bueno, perdoni, este... no, ara... perdoni, senyor Ferrer, ara la tinc la paraula jo. El que diu el ROM és que es porta un tema sí. nosaltres l'hem exposat que és el tema del pressupost creiem nosaltres que és el ple més important del, de, de, del mandat de l'any i obrim un debat sobre aquest pressupost si vostè vol fer un debat de política general avui no ens correspon en aquest perquè jo li he la paraula per pla del pressupost i si el vol no tinc cap mena de problema per fer-lo ara evidentment en aquí avui amb un ple extraordinari per parlar del pressupost, vostè ha de parlar del pressupost. Si no vol dir res del pressupost, el senyor Rius estarà encantat de començar a parlar ell. Bueno, jo dic que clar, tot això afecta els cèntims que nosaltres cobrem i els fets que nosaltres ingressem. I, la, i, i tot l'explotació que fem dels nostres recursos per tant, clar que afecta el nostre pressupost clar que afecta la butxaca de tothom és clar que afecta els números de, de l'Ajuntament és clar que afecta els petits comerciants per aquestes consideracions que són molt minces, eh? vull dir, no entro jo de poc en polítiques així generals sinó en concerten molt clar, dient que una estabilitat, una seguretat jurídica i un subjectiu molt clar, ens porten que un pressupost sigui més expansiu, bé bueno. I, i, i més bondadors i amb més ingressos jo del pressupost dic que lògicament m'alegro que totes les partides creixin m'alegro que hi hagi conceptes i tal però jo la reflexió general eh, en, eh, hi ha coses que no acabo d'entendre política social segueixo pensant ajudes, més ajudes a les famílies monoparentals a les famílies eh, nombroses eh, lògicament als belloguets als menjadors escolars, clar a la pobresa energètica que això són polítiques reals eh, i polítiques molt clares i polítiques, això es diu que són d'esquerra eh, i que nosaltres considerem que s'han d'atendre amb números reals i, i, i que permeten la conciliació la igualtat i el desenvolupament sobretot a de les llars i, i, i concretament de la, de, de la figura de la dona en quant membre d'aquesta societat i que avui dia està una nivell marginada perquè no té ni nivell de sou a la mateixa igualtat, ni a nivell de jornada laboral molts problemes i que després es troba en una càrrega concretament si té mainada o no té mainada no? eh, lògicament nosaltres jo, jo seria política global a nivell de l'estat seria de 0 a 3 anys tenir que estar subvencionada per l'estat o per la Generalitat de 0 a 3 anys perquè és una necessitat social per a les famílies i una més social per a l'educació eh, en quant al pressupost i clar, eh, nosaltres veiem que les inversions baixen comparades amb els, amb els altres anys no? les partides d'inversions veig que les partides de despesa creixen en quant serveis i taxes jo segueixo pensant que hi ha necessitat d'un camp d'un pla estalvi, vostè em dirà oh, no, és, que no, és que nosaltres minem la passeta sí, sí, no dic que no minem la pesseta. però per exemple, no sé la inversió eh, en biomassa és una bona inversió la inversió en tot el canvi en tot sí, el canvi sí. que suposarà de milluminic és una inversió molt necessària no? I, però jo diria molt més eh, el fet del canvi climàtic i tot això no comportarà que hi hagin uns canvis horaris o canvis de jornada laboral uns canvis de mobilitat que això afectaran el pressupost és una altra manera de conservar aquest pressupost eh? I, i en quart lloc quan, en quant partides i jo per exemple en quan aquí l'esport és un punt capital li destinen 42.000 euros eh? a eh? eh, instal·lacions sí. i a les i a les federacions i a les federacions i als clubs els hi molt pocs poc sèntims jo crec que ja que fan una tasca social ja que fan una tasca d'integració i fan una tasca d'aldabó de, de, de, de, de portaveu de, de Palafrugell una miqueta a tot el món i a Catalunya concretament i a Espanya, jo crec que les partides haurien de ser més considerables de recolzament a cada secció a cada secció i sobretot que hi ha seccions en el qual tenen un gran nombre i, i que integren tant des del punt de vista ètic com des del punt de vista de gènere a moltes persones per tant, és un altre concepte. El concepte de la indústria cultural és un concepte molt ampli, que també s'hauria de reforçar més, perquè la indústria cultural genera llocs de treball, genera riquesa i genera, en aquest cas, que per la felicitària més del món. Sapiguem que hi ha festivals i, i llocs que, que lògicament estan de primer ordre, no? Pues, Pues afavorir el petit naixement d'artistes a nivell de totes les àrees eh? artístiques I, i, i per últim dic que bueno, que nosaltres considerem que que bé que, que la part del de primer capítol del personal s'hauria de tenir en compte concretament un sector molt sensible com és la policia local i contemplar-li concretament les pugies i els compromisos que s'han s'han promès no més bé. em permet un no, incís? No no no. Ah. no, no, no, quan acabem després el ah. farem, fem-ho bé Aquesta... fem-ho bé, Fem bé. Mm -hmm. senyor Rius yes. tot i el nostre posicionament que estarem amb l'extensió d'aquests pressupostos volíem dir-li, senyor alcalde que volem tenir en compte els diferents fronts oberts que hem d'estudiar encara bé i revisar com estem pendents d'aquesta aprovació del ROM del reglament orgànic municipal amb aquestes participacions que s'han creat en noves comissions en l'actual govern i que com vostè sabrà existeixen un augment consideratiu en l'important del capítol 1 a més d'això hem, hem observat que hi partides com ja s'han expressat abans com Medi Ambient, Àrea de Serveis que es diversifiquen amb canvis d'ampliació amb més partides encara referent a recollida de residus i altres Llavors bé, aquesta diversificació d'aquestes partides ens agradaria saber per què s'ha fet d'aquesta manera i bueno, que ens ho reunessin en aquest, vostès abans recollien diferents partides amb medi ambient i amb l'àrea de serveis i ara això s'ha dit... sí. diversificat llavors volem saber aquesta diversificació amb altres més àrees sí? uh, perquè hi ha més carrers és tot això Fernández. Sí, gràcies Joan Caldent. després de la de la presentació coral que hem tingut. És una presentació coral comença agradable la l'alcalde, el l'alcalde, som un som un equip de govern quasi Un equip, un equip, un un equip molt, molt coral, molt coral. Bé, no em va que la pressió de les coses ho fa, si normalment ho fa el regidor i l'alcalde però que intervingui tanta gent és massa habitual però no, clar, cap problema, això no fi... el rom això el rom ho diu, per tant l'any passat ho van fi... és la seu, la seva sí que habitualment en els pressupostos quan feien el ple de pressupostos també anava un punt que era la plantia orgànica jo no sé si ara amb, aquest, amb tot el que hem fet nou de la seleccionada de treball ja no cal aprovar-la cada any la plantia orgànica o està dintre, dintre del punt Clar, com que el, el punt de la convocatòria del dia posa pressupostos no posa, abans feien també havia un punt a part que també parlava de plantilla orgànica antigament, però no passa res suposo que el que votem avui també és pressupostos i la plantilla orgànica vale, com ha dit l'alcalde abans segurament que estem davant d'un del, dels plens més importants que ens fan a la casa però això jo també comparteixo la idea que fora bo que els debats polítics els centressin amb el que toca, no? perquè si no al final dispersem moltíssim, deixant a parts que el senyor, el representant de Ciutadans, pugui dir la seva, la seva opinió sobre si el que està passant té incidència o no, però en qualsevol cas, eh, quan fem política a nivell local, a mi s'ha agradat que ens centrem en els temes que realment venim a discutir, perquè si no, altre dispersa, i això a més doncs, pot portar a confusions. Jo crec que aquest plenari, juntament amb el d'ordenances, juntament amb els plens que es fan, les aprovacions, les revisions del POM, revisions en general, no en una xica puntual, no són les més importants. I aquest plenari, ve doncs el que fa el govern és que es proposa amb números, les seves prioritats de govern, la seva acció de govern, una acció de govern que suposem que d'aquí a bé la penjada a la pàgina web, avui no hi ha entrat, avui no hi ha entrat, doncs m'alegro, ho felicito si està, doncs, doncs m'alegro, ja, avui no hi ha entrat, en tot cas, demà tampoc entraré en tot cas dilluns, bé, doncs vull dir que vostès posen números a la seva acció de govern i a les seves prioritats, que òbviament, lo normal, lo normal seria, que no hi haguessin massa coincidències amb la nostra formació política com intentaré demostrar a continuació jo crec que és obvi que aquest eh, pressupost és un pressupost d'expansió en despesa corrent és expansiu, no podem dir, no podem dir que, és un, que és un pressupost contingut que veiem per la mobilitat i el caire social i sostenible això ho ha de la premsa eh, de la, que sortia a la premsa avui jo crec, per mi els pressupostos continguts vol dir pressupostos que difícilment puc creure ja que siguin continguts, pressupostos que pugen un 4,11% en relació a l'anterior quan veníem que el 2019, en relació al 2018 pujaven un 1,39% per tant, clar 2018 o 2019 puja un 1,39% el 2019 o 20, un 4,11% per tant, òbviament hem de parlar de pressupostos expansius hem de corrent que això té, això té un perill té un perill sobretot amb una magnitud que també ha dit la regidora d'Hisenda i és que en aquell moment la despesa corrent, el pe de despesa corrent, el pressupost és del 87,5, 86,6 perdó i l'any passat era el 87%. Això vol dir que pugem més d'un punt de dependència en despesa relació la resta de despeses que això aportarà l'any que ve.veticvennçant què voses, hauran de retocar alguna figura impositiva i quan parem de retocar figures impositives obviament si hi ha d'haver alguna que aporti recursos no serà pas l'ocupació de via pública serà segurament una altra ho dic això perquè el capítol 1 aquest any que, pot, que porta aquest en 8,6% destacar que el capítol 1 no només és costos de personal de treballadors de la casa i abarca més coses, una altra cosa per exemple els regidors si anem només a lo que són costos de treballadors el que incrementa aquest any són 789.000 euros en relació a l'any 2019 d'aquests 689 134 són noves places és veritat el que deia l'alcalde ahir que això era passivament un 1% les noves places sí, però clar, és que aquestes noves places aquest any són 134.000 euros perquè les computem pel temps que realment ho tenim pressupostat moltes d'elles durant dos mesos que l'any 2021 seran 12 mesos i els que són també durant 6 mesos, l'any que ve seran, 2021 seran 12 mesos per tant, òbviament aquestes 34.000 euros de noves incorporacions bàsicament es mantindrà i el cost el que és l'efecte de la relació de lliure de treball són 226.000 euros i a més a més cal incorporar els altres increments que hi haurà en relació als altres complements que afecta als treballadors i el pes que tingui les dues extraordinàries i això anem bàsicament amb un increment estimat que l'any que ve vostès hauran de produir un mínim mig milió d'euros, més de capítol 1 i aquest mig milió d'euros evidentment ha de sortir o bé del creixement vegetatiu dels padrons que serà justet que surti i si no hi ha aquest creixement vegetatiu caldrà que ajustin alguna figura impositiva i quan jo les figuras impositiva que realment donen algun tipus de, de suport és bàsicament eh, IBIS i CIOs difícilment hi ha algunes altres figures que donguin aquest suport però a més a més aquesta part d'increment la financem amb un ingrés extraordinari és veritat que no hem imputat a l'IBI a l'IBI les revisions que han hagut totes pati han sigut efectes retroactius els 4 anys però, ben, òbviament l'interventor que tenim de forma prudent imputa el 2021 només el que era el que s'ha imputat el 2019 2020, perdó, al 2019, perquè la, la resta que són de retro, retroactivitat, doncs això donarà peu eh, quan fem la liquidació del 2019, això sortirà en aquesta liquidació del 2019. Què vol dir això? Que l'any que ve aquest ingrés extraordinari que s'ha motivat no hi serà, encara fa més palès aquesta, segurament aquesta eh, necessitat. Però nosaltres aquest pressupost no dona resposta a el que entenem que són les prioritats que té el nostre municipi ja dic, que és el nostre criteri, òbviament no tenim per què coincidir jo crec que són, no són ambiciosos en afrontar, encara que el regidor primer de temps d'alcalde ha ja dit que pugem la partida de 30.000 50 o 50.000 de suposions és veritat però jo crec que el sector comercial i turístic del nostre necessita un lideratge més fort, jo inclús el propi en alguns dels de campanya vaig dir que calia afrontar un pla especial de l'eix comercial de Palau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 caldria plantejar-se un pla de xoc en aquest l'eix comercial que per mi l'eix comercial és Mesa Sagrera, Torre Junama, tot el que és al voltant de Plaça Nova, Sant Sebastià, Llargiu-Buxó, carrer Sagunto. Aquest, per mi, és l'eix comercial. No vol dir que no puguen tenir comerços en les altres zones del poble, evidentment que sí, però l'eix comercial com a tal hauria de ser aquest. També entenem que, malgrat que hem fet aquesta acció amb el que és el eh, que eh, centre cívic o acció cívica sí, en aquesta cooperativa que fa fet l'habitatge crec que l'Ajuntament hauria de plantejar-se de cap al futur fer alguna actuació continuant perquè això serà un dels problemes que tindrem que afrontar tots els ajuntaments segurament que aquí la Generalitat i el govern central doncs, hauran d'afrontar el tema de forma seriosa perquè l'accés a l'habitatge és un drama, no només per la gent que no té recursos però també per l'ús que fan les unitats financeres sobre com manipulen el seu, el seu estat dels habitatges, que no només no, no els deixen sinó que a més més quan tenen algú que, que els ocupa ràpidament envien la justícia perquè els fotin fora quan s'estimen més que estiguin diguéssim desocupats que no pas ocupats en gent necessitada i això només ho veig en tema d'injustícia que aquí penso que hagin de ser bastant més condutats no nosaltres perquè no tenim, no tenim competències però sí les que li pertoca entenem també que caldria planificar i jo ja, que, coneixia, que a mi m'agrada molt planificar una altra cosa que després puc executar-lo un pla d'actuació interna als barris. I tenim un barri que vam passar l'altre dia, el ple passat, un, un préstec de 17.000 euros amb un, amb un portal concret. Tenim un barri que jo, jo deia, inclús en campanya, tenim d'afrontar, si la Generalitat no pot fer-ho perquè no, no ho sabem, nosaltres plantejar-nos començar a fer algun pla d'actuació en aquella zona del fiu de Sant Martí, que allò serà un problema que el dia que passi qualsevol desgràcia com ha passat en alguns municipis de eh, Catalunya, Casper, per exemple, de Badalona, que un, un pis pel que sigui perillós, eh, que tingui qualsevol problema, allò crema tot. Per tant, penso que en una vegada adequada la sauleda que ens quedava, ja sé que no podem fer un pla de barris com el de la perquè aquí evidentment va finançar la meitat la Generalitat i nosaltres, malgrat això, vam invertir pràcticament més de 5 milions d'euros. Però, si no, jo crec que hem d'agafar com a mínim plantejar-nos cada any dos portals, que estiguin pitjors i començar a condicionar-los, que haurem de dotar de recursos perquè aquesta gent, el perfil de gent que viuen allà, no li podem demanar masses esforços i, per tant, caldrà que l'Ajuntament ho assumeixi. Nosaltres pensem que en aquest pressupost, i també he vist l'informe que ha fet el, el tècnic d'esports, perquè ha accedit als informes, perquè a més estan penjats a, a la pàgina, com toca, eh, jo crec que no fem un esforç com tocaria per les instal·lacions esportives. Jo crec que tenim mancances importants, no només a manteniments, jo no tenim en aquest moment necessitats importants afrontar d'afrontar la pista de l'etidisme i també una instal·lació que nosaltres pensem que és necessària fixeu-vos que jo tampoc parlo mai de termini, però sí que cal afrontar, donar la resposta a la gent que fa pràctica de ciclisme a Palau Vell no ciclisme com el, el que farem més o menys per anar amb bici i fer una miqueta d'esport com el que teniu plantejat al voltant de la zona de la cartera sinó ciclisme de pràctica, ciclisme esportiu no dic que tingués per professional perquè estaríem parlant d'un velòdrom i jo no defensa mai un velòdrom hauríem de ser capaç de planificar un espai per a aquesta gent pugui fer esport en, en les mateixes condicions que fan qualsevol altres de la nostra mena de gent que pot fer handball, pot fer bàsquet, pot fer hockey, i ells a l'hivern no poden fer res. I si això no es pot aconseguir, habiliteu un espai com a mínim perquè dos cops per setmana puguin entrenar en condicions de seguretat. Què vol dir? Jo què sé, doncs, eh, sé, tallar durant dues hores a la carretera que va de rotonda de... Can Grau fins a la Betginera jo què sé, jo crec que no passaria res perquè l'hivern ara, un dels carrers d'aquell, un, de, un de les direccions la poguéssim tallar durant una hora i mitja perquè puguin tenir aquest espai d'entrenament, penso jo que aquesta gent ens ho, ho agrairia també cal, no veiem que sí que és veritat que l'alcalde ha dit que les àrees, doncs bé, doncs hi ha algunes partides que es mantenen moltes, jo crec que també cal començar a, a repensar l'atenció a la gent gran cal repensar-la, i, no, i no parlo només del tema de, de, de residències iètiques, sinó que estic pensant més en eh, detectar la situació d'aquesta gent gran que està a els seus domicilis, hi ha un estudi fet pel propi ajuntament, ho va encarregar, ho va acabar de fer la, la propera regidora la, la Mauri quan estàvem governant, sobre la gent, famílies, gent gran, que viuen soles o estan en estat de, pràcticament d'allò de dependència a la seva vivenda, caldrà dotar de recursos per donar un servei de proximitat. Jo sempre he pensat que el els avis i les aves com més temps pugui estar a casa seu, ben cuidats, molt millor que no pas a la residència diàtrica, perquè la residència diàtrica és l'últim viatge que fan, bueno, el penúltim el penúltim, sí, perquè la gent quan entra ja, ja va psicològicament ja va mentalitzada, de que bueno, de que no, no sé quan serà, però aviat per aleshores jo penso que aquí caldrà i aquí també el meu grup, si volen escolta, jo penso que podríem arribar a fer grans records a nivell municipal, i també he trobat a faltar i després intentaré passar per algunes àrees el tema de les oportunitats pels joves jo crec que joventut és una àrea que malgrat que hi ha algun petit increment jo crec que hauríem de ser capaços de com són capaços d'intentar que aquests joves doncs, no, no se'ns despengin no els veiem massa abandonats pel carrer donant voltes que n'hi ha, ha i a més el que fan quan estan donant voltes a vegades no són coses massa productives evidentment jo crec que caldria també fer un pla d'actuació concret en relació als ingressos, la reïdora ho ha dit, ho ha explicat bé a més ha fet per ser la seva primera intervenció ha fet una bona intervenció, per tant també les coses es, es poden dir, no passa res en quant, en quant a l'IBI ja ho han dit, és el, el, el increment més, més important que hi ha bàsicament per aquest fet extraordinari és veritat que ella ha dit, venint d'unes ordenances que no han fet cap increment però s'ha oblidat que el 2018 vam fer el 2,5%, no passa res però, bueno. En qualsevol cas, en aquest any és veritat que la, la pressió fiscal s'ha congelat. L'ICIO també té un component positiu, les poes també, i les multes, bé, doncs pugem. Hem passat d'aquell govern que només volia multar per recaptar, d'aquell govern que, que multa amablement. el govern multa amablement i recapta amablement. El govern que liderava jo multaven mala llet i recaptava en mala malalet ho dic perquè quan jo pressupostava 500.000 euros, el senyor Palais Riu, ara, jo m'escoltava des d'aquí, vostè, vostè el que només vol recaptar, hi ha multes, vostè només... Bueno, no passa res. Hàvem vist que, deixant a part el que ha passat al pacient de Fran, amb la càmera, però en qualsevol cas també puja, i és veritat que l'interventor, com el coneixem tots, fa una, fa una proposta molt prudent, perquè jo crec que si ell hagués volgut, eh, diguéssim, Eh, apretar més els padrons hagués pogut donar algun marge però jo crec que està bé que faci aquesta acte de prudència perquè recordem que, per suposat, els ingressos són diguéssim, eh, previsions que generen obligacions màximes Però tant, si tu generes l'obligació màxima vol dir que jo t'ho pots gastar però clar, si ho gotes, vas fins al límit i tu gastes i després no els tens problemes per poder finançar tot això, per tant, jo crec que aquesta proposta que fa ell sempre ha sigut molt prudent i mireu, en relació als ingressos ja més o menys jo no vull estar rep també és veritat que baixa l'aportació de l'Estat amb aquests 200.000 euros fruit de, la, de la revisió que es fa cada, estem fent ara estem liquidant el 2017 i estem aprofundant el pressupost 2020 Despeses capítol ja bon dit nosaltres pensem que aquest increment que hi ha ja dic, que no és només fruit de la valoració que també hi ha aquestes, aquestes incorporacions i que també té una incidència en el tema de la divisió de l'àrea aquesta nova que es crea, jo crec que aquesta àrea que bàsicament és una àrea que té unes funcions concretes i a més totes coincidències amb les delegacions de regidoria que té el senyor Palai, tot el que tenim bàsicament, jo el que he vist allà, em sembla molt que no he portat el decret de delegacions, però jo crec que tot el que, li ha, tot el que assignem a aquesta àrea de qualitat urbana, que es diu, qualitat urbana, són les delegacions que té el senyor regidor. Bueno no, és igual, okay. vostè va, primer va anomenar al regidor, està clar, va primer el primer regidor perquè varen fer el cap si passa mes, mes de juliol i ara estem al mes de novembre. Però jo crec que nosaltres haguéssim pensat que l'opció de, de trossellar dues àrees perquè era una nova, jo crec que haguéssim votat per dir, d'aglutinar aquestes dues àrees de serveis i mediment amb una macroàrea de qualitat urbana que podia ser igualment el regidor. El que passa aquí ja saben que entrem en competència en el que això fa referència a les delegacions, bueno, és una, una ocio que vostè fan, a mi només me, me cocciono un, un dubte, és un àrea que gestionarà pràcticament 5 milions d'euros aproximadament, quan estem a 4 300 o 5 milions d'euros, que la dotarem d'un cap d'àrea, de dos auxiliars i d'un eh, controlador de, de la via pública o no? un... El que bueno, vostè va dir que d'entrada hi haurà un cap d'àrea, jo he el que vostè ha dit abans un cap d'àrea, dos auxiliars, bueno, clar, el que hi hagi en el futur, clar que a mi per exemple, ara que he del futur, quan he vist la, la roda de premsa avui que varen fer ahi, amb vostès ahi, i sortíeu la premsa avui, vostès han centrat molt la roda de premsa amb una gran partida que és la de l'Avinguda d'Espanya, i l'Avinguda la de d'Espanya jo només veig la redacció del projecte, en tot cas, vindrà segurament després quan fàcil les innovacions sostenibles però la, la, la, la, la, la, el titular de premsa era que el grans projectes de la part del museu era l'Avinguda d'Espanya i jo he volgut buscar l'Avinguda d'Espanya i dic a veure si s'han ficat un milió i més d'euros i he vist que hi ha durant de cinc mesures per adaptar el projecte per tant home, doncs això va en la línia amb el que deia abans si la previsió que hi ha en és un cap d'àrea dos auxiliars i un eh, tècnic eh, diguéssim inspector de la via pública que després d'aquí 5 mesos hi hagi més gent no dic pas que no, o inclús que alguna de les àrees que ja s'incorporin, el que he dit jo és que gestionar aquesta macroàrea amb els contractes que li assignem amb aquest, amb, només amb aquest personal que el cap d'àrea o la cap d'àrea serà nova de nova incorporació jo tinc el meu que això sigui operatiu si més no a curt termini a mig i llarg ja ho veuríem però el nostre grup també més per crear una macroàrea aprofitar les inèrcies de la gent que tenim a la casa que és gent bona i preparada i que coneix funcionament i en tot cas, òbviament, incorporar millores que calgui perquè aquests serveis, eh, diguéssim, doncs funcionin per tant, en el capítol 2, bàsicament la gran, el gran element que canviem és que es bonifiquen aquestes dues àrees i incrementen aproximadament entre 6.000 euros tot que fa referència al tractament de residus complementem, que jo tinc amb els de que no estiguem sobrepassant el límit de variació del contracte, tot que ja sé que la llei preveu que si si es crea una obligació nova això es pot, però bueno, en qualsevol cas hem d'estar a la guait no? tinguem en compte que si d'aquest 3.000 li sumem els 200 i pico mil euros que hem modificat ja en aquest mandat anterior bueno, jo dic que, com que no, cal, no he fet el càlcul, jo, jo vull pensar que que els tècnics ho han fet i que sobretot quan arriba el moment de, de contratar aquests serveis tindrem més formes que ho acreditaran però jo sumant que la variació ha sigut aproximadament mig milió d'euros crec que és una quantitat important en quant a la a mi també em preocupa això que en aquell moment l'àrea de medi ambient queda no molt prima queda en estat de un, per suposat 300 i escaig mil euros no? jo crec que li hem, tret, li hem tret una part del contingut que tenia, tornem a l'àrea de medi ambient de, de fa molts anys quan no gestionava directament el, tot el tema de residus i el tema de Oia. per tant jo ara la idea va seria fer un no vull entrar eh, àrea per àrea perquè penso que això es fa, es fa molt passat, sí que he vist que és veritat que algunes eh, les àrees s'incrementen, com ha dit la regidora eh, totes en partides amb eh, tants percents però aquest increment, si realment li, li imputem l'increment de capítol 1 gran part d'aquest increment que tenen totes les àrees és, és perquè òbviament traguem al capítol 1 si anem analitzant àrea per àrea veurem que projectes nous, que dic, aquest és un projecte de mandat nou eh, important, en l'àmbit de servei de les persones, nosaltres no n'he no vist sí que hi ha partides que s'incrementen òbviament, eh, l'alcalde parla quan parlava de l'àrea, tot el que fa referència a la qüestió de festes, festa de primera passa de 50 a 60, festes populars passa de 51 a 55 això és veritat, vull dir però vull dir que bàsicament la, els grans projectes que venien fent fins, fa, fins ara es mantenen es mantenen pràcticament i no hi ha cap projecte nou que digui mi, aquest, aquest és l'horitzó del nostre mandat jo almenys en el que fa referència després despesa corrent però òbviament en inversions sí que hi ha coses que són de d'equiditat pròpia que és el vostre, primer, però en el que fa referència al, al tema social, al tema de servir de la persones no n'he vist i eh, sí que és veritat que bueno doncs, que el que he dit abans, que hi ha partides que, que pugen però bàsicament per la qüestió del capítol de personal L'alcalde ens deia, clar, quan parla dels òrgans de Govern, això també es fa, no? un diu les xifres que li interessa, òbviament, no? Quan parla dels que ha modificat, no, no, també hauria pogut, no, no, pogut dir, per exemple, que, que després de les protocolòries passem de... també l'incrementem sí. substancialment. No, no, vull dir que, vull dir que no ho ha dit, jo, jo ara li dic, no, no. També he dit, òrgans, de, òrgans dels regidors, una petita pu puja, home, ha tingut puja, bàsicament, per les dedicacions parcials que són quatre i no era el que hi haguen, i perquè quan nosaltres governaven que teníem, teníem sigut, arribat a ser 12 governant, doncs el cost nosaltres com que només teníem dedicacions parcials eren menys i també perquè haver, ha hagut un increment de... les altres divulgacions han pujat, en el cas seu i meu quan jo era alcalde el meu computador normal eren 32.000 euros i això el computador són 38.000, vull dir, això és, una, és petita puja, sí, però, però ha pujat, vull dir que ha hagut una puja dels de, de regidors i això òbviament però que això no distorsiona el pressupost, ni molt menys, jo només he volgut diguéssim eh, clarificar-li aquest, sí que ha dit un tema que li feien referència al company dels comuns que deia que grup polític s'ha incrementat, jo crec, suposo que la partida és la mateixa, però el grup polític cobren cadascú el mateix, m'ha semblat dir que el del grup polític s'incorporaven fent referència amb ell, jo crec que un apuix al grup polític. Sí. per una puja, una puja al grup dels comuns. A Ah. Per això estan, sí, es va es va argollir Però no saps primer s'ha cal ramificar la plen d'partit particular fa? Ah. No la veritat és que jo en aquest acord jo no hi era en aquest acord. és un compromís agafat en aquí en el ple el dia que sobretot en Miquel va fer aquest esment mm -hmm. val? i varen dir que faríem una revisió d'això i llavors li van dir al senyor interventor que ho tingués en compte, ell ho ha tingut en compte en aquí, l'ha de fer, encara, evidentment no n'hem parlat, parlat. parlarem amb, amb, amb well, però vull dir que en qualsevol cas aquest compromís que vostè ha dit amb el nostre grup, ningú s'havia referit amb aquest compromís un aquest... Ple, eh? en un ple aquí, públicament sí, sí, sí sí, sí, sí. Oh, well. sí que ho demanés ell, que ho demanés ell sí, però que s'agressa el compromís que es faria sí, doncs jo no sí, vaig entendre sí, sí. això, o sigui, jo sí que me'n recordo que ho va demanar sí. però en cap cas però si diu que es miraria, lo normal que parlem amb el jutge de part de tu que parta, veus, i, tu, os sembla si un tema com aquest, penso jo vaja. Bueno, ja en parlarem no, no, el no, que, que diguem com serà la distribució l'únic no que diguem és que hi hagi la partida per poder-ho fer No i ja també ha sortit una vegada el tema del quan de capi, molt alegrement a vegades es parla de quan passem coses de capítol o capítol 2 això vol dir externalitzar serveis vull dir, jo, jo no és que sigui defensor d'una de cosa ni de vull dir que no és el mateix externalitzar un servei de conselleria pura i dura com és que només el que l'únic que fa és controlar qui entra evidentment això que externalitzar un servei que a part de fer això ha donat informació als usuaris o als ciutadans és molt diferent. Igual que no és el mateix un servei, com el de Correus, via Correus, via l'empresa que es tecnalitza que després a la meitat de les cartes no arriben. O si arriben, arriben malament i mal notificades. Ho perquè hi ha alguns serveis que, que a vegades tecnalitzem, que tenen la molt de curiós. Ho dic tema de, del Museu del Sur, no? que hem parlat, algun agent passarà al capítol 2, bueno, veurem quina funció fa, perquè si el que fa simplement és controlar qui entra i qui surt, que problema, això pot fer-ho. Però si el que fa és a més a més donar informació, Eh, ull perquè aquesta informació ha de ser ben tractada i ha de ser gent formada i ja sabem que les relacions laborals entre la gent de capítol 1 i la motivació que pot tenir un capítol 1 de l'Ajuntament i les relacions laborals i la motivació que pot tenir un capítol 2 de segons quines empreses que mm, van com van això a vegades pot perjudicar el servei jo només ho deixo que ja dic i he deixat d'entrada que jo no sóc defensor ni d'una cosa ni de l'altra dic analitzar cas per cas a veure quin és el que més interessa Uh, en no, qualsevol cas, ah, ah, jo ja voldria anar, perquè ja dic, no, no he volgut entrar en partida per partida, perquè ja ho he dit, abans, si agafeu àrea per àrea veureu que bàsicament hi ha alguns retocs, però no hi ha cap partida nova i que els increments bàsicament venen motivats per el capítol 1. En, la policia, en, la, en el que és l'àrea de policia local, bàsicament és, si agafeu el pressupost és el mateix, s'incrementa a capítol 1 i en aquest cas encara més perquè és el primer any que s'ha de reconèixer íntegrament la puja a efectes de cotització perquè l'any passat, el 2021, es va triomodificar el pressupost per assumir-ho i aquest any ja surt quantificat, que això també té efectes a capítol 1. Bé, en el tema d'inversions, doncs nosaltres també pensem que aquest, aquest, aquest, aquest pressupost també recull una miqueta la l'eina de la política, diguéssim, financera que han fet vostès, això dona peu a per exemple el que financiem amb l'estat pressupostari sigui justet sigui de 23.000 euros quan si mirem els últims 3 anys, 4 anys s'apropava molt al 1.000 milió d'euros aquí és un esforç que pensem que, que cal començar a plantejar-se el, el senyor Vigas quan parlava de, de les inversions ha parlat d'algunes partides bàsicament, nosaltres pensem doncs que per exemple parlar de remodelació de l'equivenda dels enmetllers plianuals 100.000 euros i que tot topa venda de patrimoni està molt bé però en qualsevol cas tots sabem el que vol dir finançar inversions en venda de patrimoni que jo també ho he fet que primer l'equivenda s'ha de vendre I, i moltes vegades fa subhastes i queden desertes per tant ull amb aquestes perquè ja sabem tots el que passa igual que quan col·loquem 190.000 190 em sembla que era per compra d'immobles que una part està finançada també en venda de patrimoni Pensem que si això es fa pensar en el tema de, de la parcel·la que hi ha per ampliar la bàsic de salut, si tenim un acord per fer ràpidament haurem de modificar el pressupost per poder accedir perquè si no hem venut la finca no podrem fer aquesta inversió. Aquestes partides que he posat dels consells de gestió, bueno, està bé, però en qualsevol cas eh, jo crec que això 10.000 euros per aquestes entitats eh, doncs, eh, dona per poc. En qualsevol cas és obvi que aquestes entitats podran prioritzar prioritzar amb les, les inversions i després la fiscalització, òbviament, nosaltres, és un tema que, que, que també ells ho demanaven, però bàsicament el que demanaven ells que volien incidir en totes les, en totes les planificacions i inversions que l'alimentament pogués fer, eh, la, la demanda que havia, ara qui calia tenir tenen 30.000 euros perquè decideixen com se les gasten? Bé, bueno, poder estar més contents és possible. Per qualsevol cas, crec que eh, no és un tema com per dir que és un gran un gran, un gran, un gran què. Pensem que el tema de camis de ronda, 30.000 euros, és poquet, sobretot si pensem en l'esmena del 2017 quan demanem els 130.000 euros, que nosaltres érem un govern que els camis de ronda no sabien ni on estaven i aquelles menes es va, es va deixar estimar, òbviament. No, no, que nosaltres érem un govern que pràcticament no sabien ni on estaven els camis de ronda. No, no, no això no ho haurem dit, veritat això, això és veritat, no ho va dir en qualsevol cas, sí que hi havia l'esmena dels 130.000 euros que va venir acompanyada de les, juntament amb l'esmena de l'escola de música de 110.000 euros addicionals que l'escola de música per sort la segona fase també està feta i va ser també fruit hi que els recursos es varen quedar. Pensem que no, no fem un esforç prou la partida de millorar les escoles pensem 55 euros justeta, jo crec que potser no sé, la millor aquesta any s'ha gastat menys, no desconec exactament el detall del que s'ha gastat però pensem que això cada any sortien un pèl més elevades i aquest any sortim a 55.000 euros. 55 euros perdó. No... Hem vist també que la pista, el manteniment de la pista d'escaip durant la joventut s'havia baixat la partida del manteniment, suposo, perquè hi ha previsió de fer alguna actuació més de reforma per aquests 10.000 euros, és possible. En qualsevol cas, aquelles pistes estan bastant malament. Jo crec que s'han de plantejar lo segurament al futur no només fer un tema de manteniment, sinó inclús fer alguna actuació de fora i alguna nou perquè jo està en una situació ho dic perquè també estem invertint bastant en manteniment cada any, i a la vegades això és millor reconduir-lo, veiem per exemple, com he dit abans, que no tenim no, no hi ha cap eh, inversió important en temes esportius molt pensat en el que hi dit abans jo, pista d'al·letisme, gregal i eh, que impliqui actuacions integrals òbviament eh? ja sabem que sempre fan actuacions de manteniment, que això s'han de fer, però pensem que que caldria afrontar amb una previsió a més termina d'aquestes partides que no hi són i eh, acabo acabo jo crec que s'ha de fer un replantejament en plantejar-nos aquest aquesta declaració de zona d'interès especial de protecció d'inversió comercial en aquest eix que, que he parlat abans i si aquesta no es pot fer cada lany que ve i també per al tema d'inversions vostès han parlat molt del del, del, del, del el sistema de finançament dels, dels IFS, finançar obres amb IFS. Bé, això té, això, això té, un, perill. té un perill, ho dic, dic pensar sobretot a l'Avinguda d'Espanya, perquè l'Avinguda d'Espanya, òbviament, que si es fa, s'ha de fer plurianual. L'altre dubte que tinc jo és que depèn del context econòmic que entrarem l'any que ve, depèn de com evolucioni, el nostre grup, si jo estic governant poder, tindríem dubte si es fes o esperar, perquè l'horitzó econòmic que ve no és massa... No és massa Eh, bo, i jo crec que la millor poden tenir més recursos per fer altres coses i això hem esperat tota la vida, per esperar quatre mes per desoplar això, no crec que sigui un problema Ho dic això perquè les inversions financions sostenibles, quan les financem amb aquest sistema depenem del que el govern del Madrid les, aprovi el sistema de, de què es pot finançar recordem que això ha anat variant, depèn del nostre estat de liquidació, del pressupost de l'any anterior no només en termes de romanent de tesoria sinó en termes d'estalvi pressupostari que és el que podem destinar a fer aquesta inversions i després que realment el decret, el, la llei quan s'aprovi digui quines inversions poden finançar Per clar si financem unes inversions en, en, en, diguéssim, en el sistema, en inversions sostenibles via romanent en base amb un any, el, 2000, el 2019, que serà extraordinària El 2019 serà extraordinària, però ningú no garanteix que el 2020 sigui igual i després quedem a l'obra a mig fer podem tenir veritables problemes per tant, jo crec que les inversions financions sostenibles han de ser per finançar obres que siguin extraordinàries que surtin de fora del que és el, el context d'aquest sistema de les inversions plurianuals i perquè després els termines d'execució també són bastant més complicats i aquí ho han vist com algunes l'any passat per anar haver pràcticament de reduir endeutament en perquè no varen complir els termines d'execució i aquesta obra, la seva execució serà complexa. Per tant, jo només volia dir això perquè a vegades parlem molt alegrement d'aquestes inversions i tenim de saber primer quin és el decret que s'aprova per dir les condicions i segon, quin és l'estat de liquidació de cada any, és a ja dir, que el 2019 serà extremadament bo, però res ens diu que quan li liquiden el 2020, que serà l'any 2021, en relació amb aquest pressupost, tingui res de veure aquella liquidació amb la que farem, o la que farà el govern, a proposta de l'interventor en el mes de febrer de l'any que ve, per tant bé, amb aquesta meva intervenció volíem justificar, òbviament, el nostre vot negatiu, vot negatiu no, no és el pressupost que nosaltres haguéssim fet no són els criteris que nosaltres haguéssim incorporat i, per tant, no li podem donar en el vot positiu però sí que, com he dit reiteradament en aquest plenari, el nostre grup estem la mà amb aquells projectes estratègics que pensen que pel necessitar i que, per tant, si el govern ho creu oportú hem tingut diferents coses en aquests sis mesos per poder fer acords i jo aquí ho he moltes vegades per exemple, el ple passat, el dimarts ho vaig dir m'hauria agradat poder tenir una conversa tranquil·lament per parlar del tema de la valoració de treball i segurament que haguéssim pogut trobar un punt d'equilibri i no només el mateix, aprovar aquesta valoració amb el vols del govern que pràcticament en tot el consistori perquè en definitiva aquesta valoració que s'aprova el govern que hi hagi, tant sigui el vostès o el que vingui d'aquí quatre anys, l'haurà d'aplicar i l'haurà d'executar per tant, si aquest tipus de coses que són van més enllà d'un mandat penso que fora bo que que el govern que té una majoria sòlida i pel que he vist avui amb aquesta intencció coral consolidada doncs que també miri cap a l'oposició amb una formació de que tenim set regidors i que bueno, que varen fer el front dels vots en municipals. Per tant, el nostre vot és negatiu però mà per dialogar i debatre amb aquests temes que ens puguem entendre gràcies eh, senyor Fernández li faig una pèrdua contestant això últim no? intentarem eh, la, la voluntat és, és la mà estesa de totes maneres quan es va fer tota la relació de llocs de treball la van començar vostès sense eh, cap mena de comentari a nosaltres que estàvem a la oposició eh, senyor Ferrer no entraré en els seus eh, les seves explicacions sobre el que no correspon un pressupost que puja un 4,11% és un pressupost realista, és un pressupost valent i contingut, després en parlarem però és, és valent uh, i vostè en parla sempre de més ajudes miri, uh, senyor Ferrer si vostè parla de més ajudes, digui d'on te'ls vol treure faci el favor de que sempre digui, escolti, uh, s'han de donar més de diners a menjadors escolars que no depenen de l'Ajuntament que som dels únics ajuntaments dels únics ajuntaments que fa una inversió en menjadors escolars de escoles públiques dels únics ajuntaments de tot Catalunya que subvencionem una part del menjador escolar i això no varen fer-ho nosaltres això és un acord de tots els que hi en aquells moments en l'Ajuntament ni que nosaltres l'única cosa que fem és continuar-li donant-li suport com una cosa natural una cosa que no ens correspon i em fa que el senyor Fernández s'ho va trobar o, o, o, hi estava, o hi estava treballant i tot el... eh? però no ha sigut mai és més, jo crec que el senyor Fernández em fa falta que no han tret mai en aquí en el ple perquè no es tracta de treure'l en el ple es tracta de donar-lo a les famílies i vostè me aquí amb un dels menjadors s'hauria de saber quin, quin, quin terreny toca per intentar fer crítiques. Benestar social 5,54%. Després del capítol 1, el capítol que puja més, benestar social. I vostè diu que s'inverteix poc. S'uldi. Fagi el favor, fagi el favor de dir, "Esculti, miri, don't deixaré, tancaré el museu o o o trauré els diners d'allà, trauré els diners d'allà i els posaré aquí. O les entitats esportives que en tinguin més. Molt bé, tenem uns problemes de els els diners. Digui és tan fàcil com això això és cert, feu oposició i quan nosaltres ho fèiem, ho fèiem fèiem no? d'aquí i es posin allà Després el senyor Fernández es criticava però com a mínim fem la... fem aquesta aportació i si vol parlar de Palafrugell faci el favor que vostè no ho fa i a més va tenir no, no se'l volia l'adjectiu de presentar aquí una moció inqualificable amb un ajuntament no d'aquest govern que hi ha ara o sigui dels governs dels últims quasi, quasi 20 anys 15, 15 o 16 anys dels més transparents i menys i menys endeutats de Catalunya i no ho dic jo ho dic que cada vegada que la premsa surt una relació d'ajuntaments endeutats en nombre d'habitants de Girona som els de primers de Catalunya a dintre dels primers també endeutament per evitar dels menys endeutats i més sanejats de tot Catalunya i això gràcies a l'esforç de molts de polítics dels que som ara dels que hi havien abans del 2017 quan varen entrar i els que hi havia abans del 2011 quan van entrar el senyor Fernández jo diria des del 2003 que més hi havia el senyor Fernández també. que més hi havia el senyor Fernández i el, i el, i el senyor Rangel jo diria des del, dos, del, del, del, del 2003 i si vam entrar en aquest moment era perquè la situació de, de, de, de l'Ajuntament de Palafrugell no ens agradava i ho dic aquí l'altre dia vam fer un homenatge en el senyor Joan Aliu que era un company de tots nosaltres i era una de les seues preocupacions o sigui que el senyor, senyor Ferrer si parla de pressupostos municipals si us plau, sàpiga de què parla i si vol fer inversions noves digui d'on traurà els diners o més que digui, escolti, jo pujaria a l'IBI doncs el 10% i i així tindria diners Bueno, com a ajuntaments que, sense la quantitat de gent que tenen, tenen uns, uns pressupostos eh, molt més elevats per les raons que sigui perquè tenen més, eh, més habitatges o perquè tenen més ocupació de via pública per al que sigui. El senyor Rius, bé, a dir poca cosa, evidentment, eh, vostè acaba, acaba d'entrar eh, eh, a veure la nova àrea no diversifica, sinó que junta. Val? Es tracta dedolgues dues, dues eines que, que dèiem, considerem cabdals que una és neteja de via pública d'altres escombraries de posar hi la gent especialista en això per poder-ho tractar el que és de neteja de la via pública treure-ho de serveis perquè és una àrea que està molt tensionada per la gran feina i quantitat de coses que té va? llavors bueno, són polítiques això, el senyor Fernández feia la proposta de fer una macroàrea nosaltres el que fem és, és, és separar-ho quina és la millor manera si ho la sabéssim no ens hi discutiríem Eh? s'ha d'aplicar i, i nosaltres estem convençuts que aquesta àrea, evidentment com a fet d'aquesta àrea és un informant i d'un regidor que l'ha de portar-la no? i aquesta àrea és adequada per treure feina a l'àrea de serveis, sobretot i posar a, a, a, a recollida de d'escombraries gent més de, de, de gestió no bas de polítiques, de polítiques mediambientals que a partir d'aquí s'hi doncs, eh, si podrà eh, continuar treballar i després no l'he acabat d'entendre amb les comissions o el POM i el capítol 1. El senyor Rips, no li he acabat d'entendre. O sigui, el que m'estava dient és que ja les bandi... comissions que, que s'han creat a mitoluno, s'han creat en aquest nou govern unes comissions de participació i avors volíem saber que quan s'aprovei el ROM, el reglament orgànic municipal, un cop estiguin aprovats que la justificació d'aquestes comissions és que s'han creat de més. Labors diu... s'han creat més comissions. Quin, sí, no sé Les comissions, no comissions no, no. creades que s'han creat, s'han creat de govern, no de participació de govern, de govern local és clar, si m'he dit participació, de govern local sí. bé, repeteixo una de les coses que ja vàrem, que vàrem estar explicant RCAD, eh, evidentment el, el, la, la quantitat de diners que, que, que es dediquen al, als òrgans de govern ha variat respecte a l'anterior però no d'una forma substancial d'una forma substancial bütün. sobretot perquè eh, aquestes comissions s'han creat perquè amb la normativa actual i a, i a demanda dels informes que ens presentava el senyor Interventor no podia ser que tots els membres de govern que assisteixen a la Junta de Govern cobressin el mateix tant si fossin titulars com si fossin convidats. Una pràctica en aquest Ajuntament es havia fet servir que és que per pagar per retribuir les d'hores que dediquen els regidors a la seva feina es retribuïa d'aquesta manera. En el moment que de que no es pot retribuir d'aquesta manera i perquè tots els regidors se'ls retribueixin per les hores que dediquen vam estar mirant altres ajuntaments com ho feien i el que feien és que tenien una altra comissió semblant en a la junta de, a la junta de, de, de a la junta govern local val? i d'aquesta gent puguin cobrar i llavors en petites variacions una pica a l'alça sí que és cert però en petites variacions els, els regidors cobrem el mateix que cobravem en l'època anterior però en capítol 1 no es veuen afectats amb això i en el capítol 1 i 2, o sigui, les retribucions dels, dels, dels treballadors però dels, dels, dels òrgans de govern el senyor Fernández també feia una petita explicació aquí, sí, és cert hi ha un, un augment, però un augment que a dintre, com que no tenen les puges que, que, que, ens, que ens corresponen a dintre el que havien tingut en els governs, una puja que nosaltres considerem que és assumible, només per dir-li també que com van fer això i sobretot amb els, amb el nous, amb els dos nous eh, eh, partits polítics que governaven el que varen fer va ser buscar ciutats semblants a Palafrugell per veure si els sous de l'arcalde les arcaldes dèiem que els que cobro menys perquè estic a la Diputació no? però hi ha alcaldes d'altres grups que fan les dues coses i els sous eh, se'n van no, jo eh, estaria una mica amb, com estaven el senyor Juli Fernández Miquel mica alça, sí, però en aquesta mateixa el cobro per assistències i a la Diputació hi estiguen de dedicació. Uh, vàrem a fer una comparativa amb diferents poblacions de la província de Girona i ens de sortia mm, que els, els regidors cobren més o menys el mateix. Si sí que és cert, una cosa creia el Sor Fernández que no ho esmentat, sí que és cert que nosaltres hem fet una, una aposta en aquí que hi ha més tinents d'alcalde que no pas en els governs anteriors. En l'últim nostre més hi havia un en el seu havia dos, dos i nosaltres n fet quatre. Cet, eh? vull dir, és una manera de, de, que també ha sigut manera de retribuir aquells regidors que fan una dedicació que diríem quasi diària, però vull dir que mm, en aquestes, de totes maneres uh, uh, tindrem ocasió de parlar-ne quan fem les revisions aquestes i, i si vol alguna informació addicional li, li podré donar ho veurem una mica d'aigua senyor Fernández eh uh... És, és un, dir, podem buscar-li els, els, els adjectius que vulgui però a nosaltres és contingut contingut, sobretot perquè teníem una obligació una obligació legal que és la revelació dels llocs de treball una vegada hem, hem complert amb el que teníem obligació de fer i que era la justícia fer-ho a partir d'aquí la resta del pressupost és contingut es, es conté i totes les àrees es contenen i es contenen aquí llavors vostè ha fet uns ombros respecte en el 2019 que ens afecten el 2020 i sobretot com pot afectar en el 20 2021. Això és una cosa que nosaltres hem estat parlant, hem estat parlant també amb un interventor. Nosaltres estem convençuts de que els números del 21 es sortiran, però de totes maneres estarem molt en funció de com es desenvolupa el 2020, de com es desenvolupen els pressupostos de l'Estat eh? I, eh, i llavors quan, quan, quan hagin passat, els sis mesos, doncs després, a partir d'aquí si vol, ja pot podem començar-ne si vol, podem parlar-ne un dia de totes maneres, clar, ara fer uh, uh, les interpretacions les, la, la, el plantejament d'aquest cost econòmic com afectarà el dia, el, el, el 2021, home, hem de veure una mica com, com es comporta aquest 2020 uh, bé, bueno, llavors en uh, el respecte a aquesta crítica ja més política, no, diríem el lideratge d'IPEP i de comerç i de tot això si en cas el, el senyor Viga li, li, li pot contestar però sí que dir que això eh, nosaltres fem el seguiment eh, governant en el govern anterior d'esquerra en convergència recuperem oxigen que creiem que és l'arma més important per donar suport en el comerç suport en el comerç no el donarem des de Can P el donarem des d'oxigen col·laborant amb Can P i els oxigen saben que ens tenen al costat eh? i arribarem tant com puguem en els seus acords per qui siguin ells els que liderin eh, aquesta, aquesta, aquesta reforma crec que anem tingut mostres eh, en, des que hi ha de, de que es poden fer coses noves sobre comerç i llavors si cas el senyor Vigues els ha podrà acabar de, de completar vostè també parlava, senyor Fernández, del sostre cívic eh, és cert que no n'hi ha prou, però com a mínim com a mínim, hem començat hem començat. Hem fet una aposta que nosaltres ens considerem que és, que és, que és la bona verpa la frugell dir-los que quan van venir la primera vegada i dir també el senyor Palahir i la senyora Massaguer ens demanaven terrenys per construir i nosaltres li vam dir que terrenys per construir no hi contessin nosaltres que teníem molts edificis construïts desocupats, molts edificis començats a construir no acabats i que començessin per aquí veurem fins on es reporten aquí evidentment, és un pas molt petit davant de les necessitats que hi ha a Palafrugell però com a mínim és el primer pas i nosaltres estem molt contents de saber-lo fer, d'haver-lo fet i d'haver-lo fet cap aquí perquè creiem que és una la forma més sostenible del tema d'habitatges sabent, i vostè ho ha fet esment i no cal que, que digui que en sap molt eh, que en tinc gran coneixement tots aquests edificis que estan en propietat dels bancs, vostè va tocar la porta de com va voler, nosaltres hem tocar la porta com va voler, i vagin qui vagin, ajuntaments que hi vagin que toca la porta, no hi ha maneres d'en se això sempre si sabem quina porta hem de tocar que moltes vegades no podem saber quina porta hem de tocar perquè són fora i molt lluny d'aquí coincideixo amb vostè que tenim un barri que s'ha de fer una inversió molt i molt gran ens agradaria que estat espanyol i generalitat guissin governs, que no hi són hi ha sempre en funcions i que fessim en funcions eh? no, un en funcions i l'altre sense pressupost o sigui que <ríe> és, en <funcions> <ríe> és, és en funcions igualment perquè el resultat és el mateix el resultat és el mateix val? i esperem que la generalitat en pressupostos i estat en pressupostos treguin línies de subvenció que han de treure, encara i ulls sobretot per coses d'aquestes i evidentment el dia que es, tregui, que es treguin una línia d'aquestes com ho sap vostè que s'ha de treure una i ja, hi apunt, ja, ja, ja vostè s'hi varen apuntar i no varen sortir bé i nosaltres vam recollir el que no eh, que ens hi apuntarem perquè considerem que la reforma que es va fer al barri de la Seuleta hi ha un altre barri de palafusill que també el, el, el té les inversions en esports eh, nosaltres els nosaltres les tenim molt ben planificades els tenim planificades el que passa que don per al que don no, no don més ja sé que el senyor Ferrer invertiria molt més diners però no ens ha dit d'un nosaltres invertim el que podem i el tenim en el pla de govern reforma del Gargal reforma del Gargal nou pavelló de patinatge i, hem vist, i amb la pista ciclista que tenim ja al planos el que passa que quan com varen començar a recollir les demandes que ens feien el club ciclista el dibuix que ens han presentat els, els arquitectes és més tipus velòdram eh, que, que, que pista ciclista amb un cost desorbitat pels nostres càlculs no? si continuéssim amb la festa que no, que no crec que canviïn eh, com, que aquesta, com que les instal·lacions esportives hi entren doncs després nosaltres hi com a mínim de fer-li entrar una primera fase amb la gent gran eh, vull dir, el, el, si invertim uns 5,5 5,5%, 5,54% en benestar, una part també és, és amb aquestes polítiques de gent gran que anem fent, eh? i es tracta d'anar pujant, l'ajuda de domiciliària n'és un exemple, els pisos d'edatacional n'és un altre no? i aquestes polítiques havien començat els anem fent. Les multes aquesta me la sabia el senyor les multes, el tema de les multes aquesta me l'esperava aquesta me ah, l'esperava no? no, si sí, sí. sí. <IRENES> eh, no, no, no, no. Di, aquesta me la sé, me la, sé. No. Sí. La, la veritat és que vostè ha fet una, una descripció de, de, la, de la quantificació de les mutes en el pressupost adequada a la que és no? el senyor Interventor fa aquesta llavors vostè fa la càrrega política del que deien nosaltres el que deien vostès eh... 2013 360.000, 2014 475.000, 2015 596.000, 2016 714.000, 2017 1.400.000. Llavors em comencem a entrar nosaltres i comencem a baixar. 1.891.000. Hem baixat. vostè ha fet la seva lectura política, m'ha dit si fa la meva també, eh? No sé con sortirà en el 19. Eh, Podem ens haurem de menjar-ho patates però, però com a mínim, com a mínim eh, eh, la, jo crec que la política i, i és fàcil, eh, és un tema fàcil de fer, de fer, de fer oposició nosaltres la fèiem el senyor el... Palaí està riguent nosaltres la fèiem, vostès la fan jo crec que la política que, que hem de fer nosaltres és posar tots els mitjans i això ho hem fet i això ha de reconèixer que ho hem fet amb Llufriu hem de posar les polítiques necessàries perquè hi hagi com menys muntes possible però que el sistema de muntes és un dels únics sistemes que tenim per regular en certs llocs el trànsit com per exemple Llufriu el tema de, el tema de, de, de la velocitat o al centre del poble el tema de passar cotxes ara tenim, tindrem encara no està en funcionament però d'aquí uns mesos estarà en funcionament la, el que regula el carrer de Sant Sebastià de per cert d'acord amb els veïns del Cré de Sant Sebastià ple d'acord amb els veïns de Sant Sebastià i ens regularà, ens, ja ens regula però ja ens regularà també muntant tot el que és la circulació del, del Cré de Sant Sebastià del qual nosaltres fins en aquest moment estem molt contents d'aquesta circulació l'àrea de qualitat ja li he dit vull dir vostè creu en una vària, això ja l'hi he contestat com contestaven el senyor Rius, i ja és el mateix no, no, no nosaltres fem aquesta aposta i fem aquesta aposta li diré, fem aquesta aposta després d'estar un any donant-li voltes no és allò que hem dit Uita, eh? consultant també amb, amb altra gent eh, experta amb la matèria de veure com ho podien fer i eh, estem convençuts que és la, que serà la millor manera vostè també ha comentat durant tota la roda de premsa jo li puc assegurar, perquè jo hi eren allà que tota la part d'inversions la va fer el senyor Joan Vigues i els hi va dir, una vegada passada les inversions us diré que una de la voluntat d'aquest govern és quan s'aprovin els IFES que s'han de continuar provant, perquè els IFES si no s'aproven si no s'aprovin les IFES, l'única cosa que podran dir és que gasteu els diners del sobrant, el que tenim el sobrant d'aquest any eh, el, que el podem gastar com vulguem i després també el gastarem a l'Avinguda d'Espanya però de, res ens fa preveure de que l'Estat, i menys amb una població com per la Florian que no està endeudada, aquests diners no els faci gastar per una altra cosa si ens continua amb l'IFES perfecte si sí, per comptes de fer aquesta don llibertat de, de, de poder fer la despesa de a partir del que trobem més necessari perfecte igualment perquè la continuarem fent aquesta inversió en l'Avinguda d'Espanya sense, sense uh, l'espasa de demòcles que tens a dalt de provar-ho tal dia i de provar-ho de l'altre i tota la història eh? aquesta és una de les, de les qüestions que, que, que tenim hem uh, uh, parlat de la navària que és el que ja havíem estat comentant uh, i nosaltres el que volem és que hi hagi un àrea de medi ambient comencem en 300.000 i ja si s'ha d'equipar, ja s'ha d'equipar, s'ha equiparà de nou que faci polítiques mediambientals no pot ser que tinguem una àrea en què estigui, estigui uh, uh, tan ocupada amb tot el tema d'escombraries, el senyor Pelí està repetint una i altra vegada de posar-ho sobre la taula hem de redar en el 50% de recollida selectiva i quan acaba de això torna a dir el mateix jo me'l passo tot el dia escoltant-te i dic no digui, sempre diu el mateix i hem de conscienciar a la gent de que si no fem això rebarem molt i rebrarà la gent perquè haurem de tocar les taxes llavors des de l'Ajuntament el que hem de fer és polítiques per arribar a aquest 50% i creiem que aquesta és la manera més bé de fer-se respecte al, al servei a les persones vostè diu que, que no hi ha trobat res, hi ha coses que ja ens funcionava dels dos darrers anys que hem estat fent i continuem fent per exemple a l'apartat d'educació tenim educació 360 que és un projecte magnífic, és un projecte que ens adonarà que s'està acabant de, de redactar ara i que ens donarà tota una sèrie d'eines per, per, per, per poder fer aquesta integració tan necessària en el poble val? i que de la mateixa manera que com va haver-hi eh, el, el, el, el Palau de Educadora amb el projecte educatiu de ciutat i els plans d'entorn tindrem una eina tindrem una eina que és de 360 per, per poder fer polítiques eh, educatives i polítiques educatives, no d'ensenyament, sinó educatives amb, amb, a, a que vagin encaminades sobretot a la integració per dir, després el regidor ja n'hem estat parlant és cert que puja les, les, les, les despeses protocolàries. això si algú té algun dubte no tingui algun problema de, de saber com va, no tingui cap, problema, cap dubte que el responsable li farà una relació del 2019, com acabi el 2019 en tot el que s'han gastat, veuran que aquí l'única cosa que hi ha és que en, en, a, a, sempre se sortia el, el d'activitat protocol·lar, i això també el seu temps també passava, molt més baix que es gastava. I es continua gastant en les mateixes despeses ordinàries que hi ha. No? Que siguin avaneres, que siguin, que siguin recepcions, eh, no hi ha cap fet extraordinari que, que fes-hi pujar. L'única cosa que fem és intentar no, ja no és una recomanació és més un mandat del senyor interventor intenteu posar un pressupost que s'ajudi en, en, en el que hi ha no? doncs eh, amb això vull dir, no, la transparència total que ja hi és hi poden donar no solament un llistat de totes les activitats que surten d'aquests diners protocol·làries sinó també de les pluges que hi han allà entabat eh... Atenció, me senyor Fernández tot aquest capítol 2 capi... del capítol 1, capítol 2 si nosaltres fem en aquest cas en el museu és ben bé perquè considerem que és possible poder-ho fer però que la política d'aquest govern tant ara com els darrers dos anys ha sigut al revés ha sigut tot allò que consideraven que era important ho hem passat de capítol 2 a capítol 1 per exemple, els mediadors els mediadors i mediadores estaven a capítol 2, ara estan a capítol 1 perquè considerem que el nom de l'Ajuntament han de ser gent de capítol 1 la gent de la UEC estaven en capítol 2, estan en capítol 1 I encara algunes més, els he de memòria però sigui el... coincidim amb vostè que les coses que són importants han de ser atrevidors de la casa ara, si dins aquests serveis que, pot, que ets molt més àgil, com la torre de Guaita de Sant Sebastià que és molt més àgil fer un capítol 2, fem un capítol 2 i bueno, per últim de, en el partit d'inversions no ara si cas el senyor Vigues li farà alguna alguna alguna intervenció parlava de les partides partides de l'escola m'agradaria aquí posades, per exemple que amb bifesses les partides de l'escola amb bifesses l'any passat varen gastar 180.000 euros a l'escola Barcelona per adequar una entrada que era indigna per a una escola eh? i, i, i la van fer aquí la pista d'escape també ha parlat aquí s'està redactant un projecte nou per canviar tot el, el projecte el, el, el, la tipologia de, de fusta que és una de fusta i i ferro, de fusta i ferro i fent-les d'aquestes de formigó i s'estan converses amb els amb la gent que l'està fent i mirarem a veure si ho fem per, per, per, per etapes no? el d'esports m'he dit que nosaltres ja l'hem comentat abans eh? Però és molt diferent no? i el de l'IFES també no, no, no, res es fa per veure no sé vostè potser té fil directe més més, uh, més directe que el nostre que el nostre és amb bastantes interferències sobre el govern de Madrid però si continua governant el mateix partit que estava governant fins ara i havia mantingut els IFS res ens fa preveure que per al 2020 o per el 2021 aquestes IFS no sí. siguin el senyor Bigas li farà el contest d'algunes al·lusions a, en el seu apartat o en els seus... Bueno, eh, simplement eh, en el tema que m'ha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 com dèiem, doncs aquesta és una inversió molt important a nivell de diner per aquest Ajuntament i com comprendrà doncs, eh, la seva aportació jo me l'apunto perquè crec que, que però també crec que és absolutament necessari per fer-ho, ja no ja no l'estiu, ja no és la és l'artèria la, la, la, principal en el qual avui es mou els cotxes hivern, estiu, tardor i primavera i que l'hem d'afrontar També és veritat que eh, amb la prudència adequada, eh, partiren. Sí. Sí, si hi havia un interventor bon, algun regidor pot volen intervenir, però si és plau molt molt. que sí. sí, sí, sàpiga que avui és el segon dijous que tanquem des de la primera de l'esclat ha estat tancat des de dos quarts quart de nou, i avui és el segon dijous que es fa amb el, amb el club simplista eh. i estem esperant que la, que la policia faci un informe eh, positiu de tot això per, perquè ja entrem una regulació perquè això duri tot l'any. I crec que el Corxipista molt content d'això i també donar gràcies a en Pau Lledó, regidor de serveis que ens ha ajudat molt i a la Policia Local per la seva col·laboració per arribar a un acord de tancar una via que feia molts i molts anys que es demanava i no es aconseguia. Gràcies. Mm. Jo oh. també voldria dir oh. una... Sí, sí, sí. Uh, en, re... en referència al, al comentari que ha fet d'això de, de passar del capítol 1 al capítol 2, no entraré en consideracions sobre el, el perquè de capítol 1 capítol 2, però sí amb, amb l'observació que ha fet de que capítol 2 per obrir tancar la porta no, no hi estic d'acord i, eh, i en tot cas el Museu del Sur 1 sàpiga en tot cas el senyor Genovell eh, li pot explicar bé eh, tenim de fa, de fa temps, ja des de l'època del seu mandat o, o inclús no sé si anterior, eh, tenim un contracte amb una empresa que es diu Acti Escola que tenen llicenciats, postgraduats eh, o sigui, gent preparada i que desenvolupa tasques importants en el Museu del Suro de les quals n'estem molt contents i, i que és capítol 2 o sigui, que per tant en aquest sentit obrir dir tancar la porta i el que convingui Molt bé, a veure, farem una roda de, de rèpliques ràpids, senyor Ferrer, senyor Rius senyor Fernández senyor Fernández Sí? sí. sí. Començaré perquè això queda últim que m'agrada la senyor Salvatella. Jo, o sigui, jo no he qüestionat, jo he dit, escolta, no, jo no soc un defensor, ni de cap, tot capítol 1 ni tot capítol 2, dic que cada cas s'ha d'analitzar. He dit, si el capítol 2 ha de ser un simple conserge per obrir tancar la porta, pot ser un dos. Si en aquest cas el museu, a més a més, en el requisit de contractació, li demanem a l'empresa que ha de tenir la formació X, perquè a més en part d'estar vigilant qui entra ha donat la, inform la informació i està format, pot ser capítol 2, no tinc mm -hmm. tant problema jo. O sigui, el que em refereixo és que ull amb aquest tipus d'estabilització que no posi que no perjudiqui la qualitat de servei. Si mm -hmm. això està en compte, i diguem tu, abans també l'alcalde parlar del tema de la mediació, a posar com a exemple contrari, doncs mira, nosaltres discrepem perquè la mediació, com nosaltres vam posar en marxa la mediació, que van incorporar inicialment mediació civil i al final la mediació mercantil, pensaven que, que ho feixin gent externa de fora, donava primer una, una possibilitat de formació i està sempre al dia de tot el que va evolucionant aquest tipus de serveis i després, com que mediar vol dir que has de mediar entre a vegades, habitualment entre ajuntament i particulars, alguna vegades o entre particulars, home, en el cas que sigui l'ajuntament el propi que ha de mediar i posa el seu propi de servei de mediació, poder al contrari no li agafa massa confiança, però en qualsevol cas, vostè va fer l'opció d'internalitzar-lo i res, en aquest moment caldrà veure com ha evolucionat tots els, diguéssim, els tàmits que venien fent fins ara, si realment s'ha mantingut i escolta, ho valorarem a nivell diferent. Però jo, el que vull que entengueu és que jo no estic en favor ni en contra per sistema, sinó que jo tampoc soc d'aquells que dic tot ha de ser públic, tot privat. No, més, jo crec sempre defensar que l'Ajuntament ha de fer directament tot allò que realment s'ha de fer i tot el que realment no saps fer, millor que ho faci una altra persona externa que ho faci amb els seus mitjans i nosaltres fiscalitzar-los perquè ho faci bé perquè si no al final no pense que no funciona. Vostè deia al principi, el senyor alcalde deia, no, clar, això el tema del... vostè ha parlat d'extrapolar de, el que passa amb capítol 1 del 20, 2021, home, que jo crec que és l'obligació del, del govern, quan està fent el pressupost del 2020, pensar què pot passar en el 2021, perquè la despesa corrent que es faci és despesa que lentrada es consolida com, com, com a mínim el capítol 1 una altra cosa que en l'altre capítol, capítol per exemple un projecte podem decidir que aquest any el fem i l'any que ve l'eliminem perquè no tenim recursos però el capítol 1 això es consolida per tant quan vostè ha fet el càlcul i l'interventor l'ha fet és obvi que l'interventor i vostè també ho deu saber té una projecció de què podria passar en el 2021 si tots aquests complements que avui posem es consolidaran i això jo dic que tindrà un cos estimat de 1.000.000 euros i jo crec que vostè això ho han, segurament ho ha tingut en compte per tant no es tracta que jo dic és que segur que vostè i si l'interventor segur que ha tingut en compte per alguna vegada que tot això d'aquí es consolidà per tant jo no ho feia en cap ànim de crítica sinó simplement de dir escolta, això s'ha de preveure ha parlat amb vostè com el senyor Vigat reoxigen res a dir, al contrari jo sempre he defensat que un ajuntament funciona si té associacions fortes de veïns, de comerciants, i per mi les associacions sempre eren col·laboradors de la gestió, alguns altres a vegades em, em, em pipaven. però és igual, encara que em pipi una associació t'estratllada i deia, t'estratllada eh, demandes, algunes coses es poden fer i altres no, però jo, per això mh, he defensat diverses vegades en el plenari, que he fet molt possible perquè aquests barri, barris que no tenen associacions s'organitzin i tinguin la seva associació, perquè siguin eh, interlocutors, però tant no Fantàstic. una junta que estan actives i fantàstica, a més a més gent formada preparada i que té ganes ara, ells poden fer coses es poden ampliar els socis podem donar-nos idees podem fer però al final els recursos són municipals els recursos de liderar aquest tipus de projecte han de ser nostres jo crec que aquesta via de col·laboració és la que, que s'ha de fer res a dir amb el tema de soci cívic jo dic que coltes una eina però jo crec que tenim de començar a pensar via també de la mà del govern central i la Generalitat, de com són capaços d'accedir a polítiques més agressives de, de donar posar habitatge públic social accessible al carrer via primer d'aquests habitatges buits i quan això s'esgoti via de construcció. Si veiem que això s'allarga molt i que realment això no activa jo, el tema de que començar amb una petita promoció en un terreny nostre perquè aquesta ja en fer una promoció de limitada de pisos tampoc la descartaria a mig termini. En tot cas primer, entenc que vostès vulguin veure com evoluciona els pisos que estan diguéssim, eh, desocupats sí que és veritat que el, el piso Sant Martí vostè ha dit eh, a veure si hi ha alguna línia eh, que surt alguna proposta jo a curt termini és difícil que surti però jo crec que, que per serveis tècnic inspeccionin tots aquells portals una inspecció de tots els portals lo el mateix que feien quan hi havia el pla de barres de la barres que hi havia un tècnic inspeccionava tots els totes les escales per en quina situació estaven de l'Uminós i tot, que anem allà i tinguem un informe detallat de com estan aquests locals. Si més no, per si cal fer alguna actuació d'emergència, i estic pensant molt en el tema de connexions de llum, quadros, aquestes coses que a vegades es poden tractar. Per tant, jo demanaria que com a mínim féssim aquesta actuació. Multes, jo el tema de la multa, el alcalde, no ho he fet tant en el tema de... Jo dic que les multes, per mi, les multes estan... jo, jo penso que totes les que es posa estan ben posades perquè és la gent que infringeix una llei o una normativa, bé sigui de circulació, bé sigui urbanística. Jo he fet més en la, en la idea de que com vostès estaven aquí tenien una cosa i ara doncs, encara que haigui baixat la recaptació, volent com acaba el 2019 fruit del tema de Fran, home, jo només he apuntat això, però no voldia recordar-ls perquè no vull dir ho el que em varen dir a mi amb el tema iofriu. I ara estem en Jafran i jo no dic res més que és sé una situació molt i molt similar en la forma de procedir. Sí, sí, perquè vostè me demana a mi friu, que jo tenia de, tenia de fer les devolucions d'ofici de les multes. I me recordo aquí una intervenció del senyor del Rama i la Sra. Palai també, no vostè pot fer d'ofici, vostè pot fer un decret, diguen que demanda autorna. Jo d'ofici no puc fer -ho. i ha l'informe que fa el secretari ben fet, com el mateix que diré jo abans, diu escolta, que qualsevol de devolució d'una sanció, m'ha posada a ha hi una petició expressa del, del perjudicat. i amb això es fa la devolució, que com s'està fent ara, jo he vist els secrets que vostès estan fent d'autoritzar la, la devolució de les sancions de Llafran i passen perquè hi ha una petició prèvia del ciutadà tots han fet instàncies no, una altra cosa que fos diferent perquè allà diguéssim hi havia un problema de si es va assenyalitzar bé o no però aquí hi ha, hi ha una infracció que també és incorrecta i el que, aquí el que discutíem en aquell moment era si jo amb una cosa que, era, que estava mal posada perquè havia funcionat malament el, el funcionament de confesió, jo podia fer-ho de forma d'ofici, i el que vostès deien que sí, jo deia que no podia, perquè ja hauria volgut jo fer-ho d'ofici les devolucions, perquè jo, va comportar que durant més mesos només parles d'això, i ara estem aquí, allà mateix, es tornen, aquells que clarament ho estan demanant la sol·licitud, no jo ho deia només en aquest, aquest sentit. Sí que és veritat que vostè diu, home, els IFS, vostè que té informació, mire, jo informació del Govern no en tinc, no tinc perquè jo no sé ni si la, ni si la, ni si la tenen ells bueno, jo la suposició que tinc és que tot això està, anirà pel Padre Gal però és igual, el que, sí que dic jo, el que sí que dic jo és que els IFS obedeixen amb una política macroeconòmica i de contretat nacional i que quan es posen en marxa es té en compte l'evolució de l'economia i de l'endeutament del país que ho ha de posar i si entrem en un moment de crisi el govern central tindrà la tentació d'endeutar-se més per finançar propostes socials i com que l'endetament és com pot entendre d'estat i nosaltres som estat pot ser que a curt termini inicialment escolti, els ICS no poden anar per més que per l'endetament en segona fase només sigui per temes socials i en tercera per temes d'inversions això és el que va passar, però no, no perquè pel govern simplement perquè Europa si hi ha una recessió econòmica pot venir per aquí per això ho deia jo, que anem en compte perquè sempre ho veixen un tema de controlat nacional i d'evolució de macroeconòmica de l'economia del nostre entorn el nostre entorn és Europa i no és el tram, encara que en tram incideix en tot. També s'ha parlat del, de les millors a les escoles, jo sempre he que la quantitat el trobava que era justa, sé que s'ha fet la inversió a través del DCS a l'escola de Barcelona Mata, però jo no comptava amb aquesta, jo aquesta ja donava per, per feta, perquè bueno, sé que s'ha fet i que alguna vegada ha passat i jo crec que ben feta i jo crec que era una reivindicació que havia a més en una ciutat i tant, nosaltres per això en aquest aspecte no, no hem condicionat. I acabo ja, acabo ja el tema del, de comerç. I ho he dit abans, oi gent, escolta, tot el suport que es que demani, jo crec que en aquell moment se li ha donat un increment de la subvenció perquè ha de tenir una persona contractada, que està abandonada, jo crec que és una gent que té moltes ganes d'aprofitar això i després nosaltres ser capaços de crear un mecanisme, de generar aquesta confiança que estava trencada en la associació, no trencada per la voluntat del govern, sinó perquè ells mateixos internament es van trencar, i a partir d'aquí doncs aprofitar aquestes gències el lideratge els, a nivell de recursos ens pertoca una mica a una nosaltres. I en relació amb els ciclistes, bueno, me n'alegro, jo sabia que hi havia aquesta reivindicació, si fa dos dijous, si avui és el segon dijous, vol dir que fa dues setmanes que això ja està solucionat. Sí que és veritat que molts anys aquest carrer que fan servir ells, fa temps que està obert, per tant, abans s'havien fet algunes altres propostes, que era tallar una zona de l'autovia, la zona industrial... Jo crec que aquesta és la millor opció, però la millor opció ara perquè el carrer està obert, quan no està obert que es van, es van provar altres coses, va fer una, una part, un temps que es va fer l'autovia però això generava molt de conflicte, un altre temps inclús va tallar una part de la zona industrial també per cap però bueno, tot el que sigui proposta per aquesta gent, mentre que no tinguin una instal·lació o puguin fer, ha practicat l'esport, sobretot per un tema seguretat, perquè hi ha molta gent jove, molts nanos, i jo no deixaria la meva nena anar al ciclisme amb 7 anys i si no, no me garanteixen que no se l'emportarà un cotxe. Igual que jo suposo que qualsevol altre, no? per tant jo crec que és, és de justícia que aquesta gent tingui. I per la nostra part, el nostre grup, no té cap més intervenció i no, i no voldria que el plenari quedés com el debat de les multes, no voldria que la meva, la meva voluntat no seria, no seria aquesta. No, no quedarà molt el debat de l'esmunt una petita cosa m'ha estranyat que en la partida de pressupostos no hi haja cap partida participativa o si sigui, aquesta sí, per... quantitat en què la gent participa sí, sí, ja ha passat el torn senyor Ferrer bueno, ja, jo sí, li comento que Mira, això... bueno. ara, vull dir. Uh, res per contestar molt ràpidament perquè jo crec que ha fet una intervenció vull dir, una mica per cloure les coses no una petita, vull dir, la, la mediació la veiem més quan hi ha una problemàtica entre, entre veïns si és amb l'Ajuntament fem servir més la figura del defensor, del ciutadà que fa aquesta figura de mediació i ja té aquesta, aquesta, aquesta, aquesta aquest, aquest, aquest capital humà d'independent hem tingut en compte amb l'interventor eh, tot el que es consolida en el capítol 1, el tenim en compte el que passa que hem, hem d'anar esperant a veure com, com és, bé, hem tingut en compte i, i, i estem esperançats en que puguem, puguem tirar-ho endavant l'oxigen, bé, no res, perquè recursos nostres i també d'ells i nosaltres també creem que ells també poden intentar-ho arribar uh, ens hem apuntat, sí, això del Piso Sant Martí, no estaria malament uh, regidors de, de territori doncs que aquí estiguéssim a sobre ja franc, o moltes de ja franc de, de, de llofriu només comentari, no? perquè vostè en, vostè en diu una de les coses és que vostè en uh, uh, el senyor Palaí mai li va parlar de tornar d'ofici el senyor Pelaí li criticava que hi haguessin un, se, un semàfor per controlar la velocitat ¿verdad? i jo li criticava la manca de senyalització vostè només es queda amb la tercera part que segurament que tindria una part de raó però amb altres coses no en parla, per res era per donar-li un to irònic i, i deixem acabar que és sí. molt fàcil no, uh, uh, no un de les escoles no, eh, volia acabar li l'IFES segur que té algun telèfon i que ens podrà... Que, que podrà saber molt més que no passen els que tingui jo. No? Jo si puc ajudar, ajudaré. Eh, si puc jo no una cosa, el senyor, jo he dit abans que el tema de l'ofici model El senyor, senyor Palahi, me recordo el Palahi no que els va fer una tesis doctoral sobre el temps de frenada, el temps de frenada entre que es posava Amber i vermell. I el problema era el temps de frenada que nosaltres sobrepassàvem i el professor estava mal posat. No, li deí una altra cosa, li deí una altra cosa, quan era a 120 Algo, ja l'adaptava ja no perquè estaves dos segons jo m'agradava que era el màster molt bé ai hem de votar sí, també. <ríe> gràcies senyor secretari <ríe> si sí, l'hem de tornar a repetir <ríe> <ríe> eh, gràcies per la distensió final Eh, vots a favor del, del punt número 2 del pressupost del 2020 vots en contra abstencions s'aprova doncs per 12 vots a favor de l'equip de govern eh, 8 vots en contra eh, 7 del PSC i un de Ciutadans i una extensió d'en comú poder eh, doncs donem el ple per acabat Mm -hmm. uh, dir-los que la temporalització que tenim feta és que el ple del mes de desembre fer-lo el dia 23, el senyor secretari el ple del mes de desembre fer-lo el dia 23 dilluns 23 en termini de les comissions d'acord, i el dijous la Junta de Portaveu d'entrada anem amb això si hi hagués algun canvi ultimor al ja els informaríem però d'entrada havíem fet aquest plantejament per després uh, deixar la resta dels dies de festa doncs uh, amb llibertat doncs amb això s'acaba aquest ple de extraordinari de... referint a aquests pressupostos que s'han aprovat doncs, com hem escoltat en boca del secretari amb 12 vots a favor de l'equip de govern 7 en contra, 8 en contra 7 del PSC i un de Ciutadans i amb l'extensió de Palafrugell en comú Nosaltres ens i ens retrobem demà la mateixa hora